بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بين الله ورسله ويقوم دغه په اوږده وګوره چې باباخ په درخه کتابو مېنی تقریبا یو شي یو یعش کوله د هغې کتابو د دوه او څوار دې صوانه سد مخه په باهیه او سر وسوخ ان الذين افلوا بالله ورسوله يقمن نار حسن جنكار في <تصفيق> لد تويده <تصفيق> الله و رسوله و رسله ویریدون ایو فعلی رو بیند اللہ و رسولی و غاری چی داواز روالی رمین دا اللہ و رسولی و رسولانو دا لکی داواز سندر و دلتا معنی دا سوکے دعوید روزی برمین در حکم در اللہ کے اپوہ حکم در رسولان در اللہ کے اللہ حکم بنید در رسول حکم نوانید در رسول در سعادت نئے نکار پی یا رسول در سنت احادیس نئے هغه قران ومنو لکه حديث نه حکم ده صبره باندې چې په قران کې وڅ یو فرتونه په الله او رسولي داسې فرق کومندل دا په حکم د الله په حکم رسول و يقولنا مؤمنو ببعذ ونكرو ببعذ ونكرو ببعذ ونكرو ببعذ من بعض کتاب در حر ووئی رکال کوو بازعیسی در حر ورکالو و کمچه دوئی تا آسان لئیت تبیت مطابقینو باقی عامل کنش ندوئی دا نفسر مطابق اور هم ته حاضر نه دی یویرید نا ان یتلو واینا زانک سمیران وا دې چې و دې څه ومن د دې برلار اختیار ځکه لار شیطان نور د برعته د دا سرور ته حاضر اولائتهم الكافرون <سؤال> حقا اللہو ادلت ساندی کافران دی یقینی لا یقینی کافر یا بخطو کی حقا من پاکا کافران دیشت بدوی بکفر بسان شکل و اعتدنا مل کافرین عذاب موهینا اللہو اتیار کرد من کافران ببار عذاب شروع اوز بشارت ورکی تول کتابیاں کوئی اوشان نہیں دیئے ادا بشارت کتابی اور پھر کتابی ٹول ہوتا دیئے چی مومن والذین آمنوا باللہ ورسولی آقا سان چیمان روڑے فان لامان بَیْنَ هَذِمِنَ او جُدَیْنَ نَ خَړی بَیْنَ هَذِمِنَ د دوی پمینس د دوی پو مَن د هېچات تفریق نه دې کړي بَیْنَ هَذِمِنَ د دوی یوی مننه ده او یوی مننه ده د جدای نه نه چرې دوی پمیندې چا کې نه ولاه که څو فایو ته مو جوړه چی بدلوول کله پاک بیت اي اشاره ته عامت وکړه یا سانو کا کتاب یا بنزل علی ان کتابا من السماء وز دې زره تفصیلی قواعد شروعږي ګوره په انځم اختیار او په کافرون حت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو سوال کړو اعتراض پکړه دا سوال د دوی سوال اے سوال یو سوال کا سوال کې د تا نه اهله سوال انسان ته علیہم کتابا من السماء د چروالې ته حالا ایکید بدوی منتی ہے یو کتاب مکمل منس من سمائیں دبرنا تو نزل تنزیر خلق لگتا ہوئی دلتا تو نزل بمانا در یو ظل منتی ہے یو کتاب ترا وڑا لکس رنگی چی موسا صلی اللہ علیہ یو ظل کتاب را وڑا پتا یو ظل کتاب وڑا دا د یو سوال عینادی سوال هر کله چې دا سوال عینادی دي نو فقط سالوا موسی سړه سا جواب ارزاني څوم چې عینادی سوال او بیا جواب به بی بی ارزاني دا جواب ارزاني دې بیا انهه حینې ده کما حینې انه هم سره بیا تحقيق جواب دا زده نو ما ویدیو چه دیو سوال نا سمخی قبعه بیانیی سرستو بیانیی نش پاکم قبع حد دوی دالی چه بولدی پیغمبر منی دیرازو نکوی سوال کئی نوی نا دی سوالی نوز دیزینا جوابی الزابینی فقط سالو موسیٰا ادبر من ذالک پس یقنا سوال کڑے ہو دوئی پا موسیل صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھڑت دے دینا دائیون قبار وقالوارین اللہ جہرتاں اغسوالیدہ دوئی ویلیو او خوی منت سامنا لکمکی بقر پیزم پانچو سمایت تبسیل ایمان ده تره. دوی سوال لکھو. سوال ایسا ہو. نوالی حوصہ ما این اللہ جہران چکردوی دا سوالو کدھا موسیٰ علیہ السلام چی منگ دیا اللہ سامڑھا نو فآخذتو موسیٰ عیقاتو بھی ظلمیم پس پوریوال دوی دارا تندر پساو دا ظلم دا دوئی از ظلم سو دا غصوالی سمعت اخذ العلم بعدما جاءت همل بینات دا غره سمره تاقبی ذکر دی پاره دا نه ترتیب دا واقع را دیخه دلته سما دتا دتا دا سموندې دی پاره نفس الامر دا پاره نه دی لکه بحر موحد علی اغای سملی ترتیب فی الاخبار د پردې لال نفس الامر بیا اونې وو د اسخله را معموله د استاد غنا چراغ له دوی ته البینات و خارخره دلائل التوحید نفعفونن بس مافی وکړه موږ دوی بس زرا پتو به سرا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ورکړو موسى عليه السلام ته دليل خاران اغه سلطان مبين یاخدہ موسى عليه السلام الله ولې هروب ورکړو په دوی چیرې دلو یا سلطان نن مبين النمراد او ام صاد موسى عليه السلام ورفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ دَمِيسَاقِم وریدا اتم کباحت ورفنا فقمتمت اور پرتخړو منگل پاس دته دو نه فرد کوئی تول د می ساقم په سبب د وعده دو الله یې دته نه ما وعده غیسره دواجنه ما فرد کوئی ثور دمن تل پاس کړه د اتم کباحت اذا وهم قبهت ما كسمت تاخذ دا وهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدن او يمنغو تا دن شي دروازه جمعتان سجدن سجدا كونكي يا پتا بيدار او قلنا لهم او يمنغو لا تعذو زیات مکه اوفس اپ ته پرز د خالقي نه هم کباد واخذنا منهم ميثاقا غليزا او غسته او منګا دته نه ميثاقا غليزا لوصف اول خزان تو غره د قبا حتون دخلقي او تاسو کو اعتراض کوه او محمد رسول الله صلى الله وسلم نه وزدہ دین رسطوم قبا حد تنے دی دارنگی اسباب ذکر کر کئی چپا کے سراب دوی منتی طیبات حرام شوی دی خوا نو دلتا فبی ما نقضی حمدہ اسباب ذکر کر کئی او مصببی رسطو ذکر کی فبی ظلمی من اللہ جن حدو حرم نا حلائی حمدہ دا غي موصوبه او ذکر اوسه اسباب ذکر کوي هغه کبایزې کرکی چدارې په وجه په دوی منته په عبادت حرام شي په هرنخه فبما نغزهم پس په سبب د ماتول دوه دو دوی می ساقهم تولل زنو خللران می ساقهم احکام د الله لران دا دوی میساکم جمیع المواسیق دیخوا چه چر تا دوی لوس کرده جو مانت کرده ده دائل سمق باحتو یو لسمق باحت و کفرهم بی آیات اللہ کفر دوی انکر دا دوی دایاتون دلانا و قتلهم الانبیاء بغیر حقیم اوجل دوی انبیاء لیمو سلام دران بغیر د جرم شرعنا دای دولسم قبعد وقولهم قلوبنا قلفن او ویناد د دوی چون زمنغا قلفن په پردو کې یا ډکته علم نه دي مغ ته خبرو ضرورت نشي دولس دای دالسم قبعد ورته ټول خبرې مکه تل تفسیر نتا صوري دي بل تبع الله علیها بکفرین بلکہ مہرولی الله پاک پا زلد دوے منتی پساو دو کفر دا دوے علیہ حین بے قلب ہے دائی سوال سم بعد نفلائی اومنونا اللہ قلیلا پس ایمان روڑی دوئی اللہ قلیلا مگر پلگو شیزنو پلگو آکا ماتو ایمان روڑی سلکس منی خیل یا پس ایمان راوړي دوی إلا قليلا مگر لګد دوی نا يا إلا قليلا زمانا قليلا لګ زمانا اما کې سورت ال عمران کې به م اوایې مایت کې تري او قليلا شي ولګو شي زون ایمان راوړي دغه بقره تلی چې لذي مخپين زماتي يا يمن وبكفرهم وقولم على مريم بهتان النازيمه پسو د كفر دوي وقولهم او جوړول دوي په مريم باندې بهتان النازيمه بدنامويان غره فلا يؤمنون لسم قباحه او دا وقولهم للمريم مختانا زمانا هذا يشبه للصبق وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم وقولهم أو دعوة ضدوية قتلنا المسيح يقنن وجرن المسيح عيسى زودا مريم لرا وروى کچر ته یعیسا علیہ الصلات والسلام دوی وجل وی نو الله بمرکی ذکر کړو کړه او کورم بیااتل نه وقت لم لم بیا وقت دی عیسا ویلیو کړه او عیسا وجل نه خو بس دعوا و د قوله یې یره دا بل سوق عیسائی کړه نه نه رسول الله دا غیصاده چې دا الله رسول له دا هغه بارک دوی دا ولري شي دامن وځل الله فرمایوه وما قتل هو و ما خدا دا ولري لیکن الله ویني وجهله دوی د عيسى عليه را لکه سرنګ چيدا دا و اي وما ما صلبو نه د پسول کړه دوی عيسى عليه را لکه سرنگي چې نصرانيان وي و ما قتل هو و ما صلب زګ مختلف دا وی خدای بس من موجله او اسيان په کې دا وی چې نا په سولايشونو بیا پرمړونو چیرا کوزګونو مرشو الله يو و ما قتل هو و نا دوی وجلے دے، نا قتل کڑے دے، نا پسلے کڑے دے، وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ وَلَاكِن شُبِّحَانْ کِدَا؟ هو زمیر عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم تراجے دے خواہ لَاكِن اشتباؤ کڑے شواد عیسیٰ علیہ وسلم دوتا، لَاكِن اشتباؤ کڑے شواد عیسیٰ علیہ وسلم دوتا، یا لکن یو شانکړې شی او ای سالی صلات والسلام دوی تا یو شانکړې شو دبل چاسره اصل کې دا هغه په هل فیل شفائل د الله څخه په مل ماده وی ندلتا عبارت دا دی ولیکن لهم ولیکن وقاد شبعتو علیهم ولیکن وقاد شبعتو علیهم من العلماء لیکن واقع شئو شک قدی عصیانو من تید نصرانیانو من تید دو امن تی شک واقع اشے ہو او باردہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نا در نور مولیانو طرف نا چاہی دا خو اگا عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہینا دا بلو چاہی بلو دو علماء پا کی مختلفی در دو مختلف اخوال یاؤ ولیکن شبیا لہم سمنا ولیکن القياس شبه لهم <لحو ما> على الغير لكن اغرزل شو مشابه حد دويته بغیر مانته لكن اغرزل شو شبه شبهدد مشابه حد دويته للغير بغیر مانيه يار زما پزای وبوک دي سلیتا خیجی یو حواری را پاسې درې زستا پځې زمخه ورداغد الله پاک هغه طریقو د بچګولو څرهار کړ دوی زم ما پځې سو قربانې ته تیار دي نو حواری وی ز بس الله پاک دوی تاغه په شکل د عیسی علی سلام الله خارک اچھے پسو لائکو اوہی قتلوی دا خواہ گا دینو چاہی دا خواہ گا نا دین نوو لیکن اول قیاش شبو لہو ملل غیری لیکن اوگر زلشو مشابہت شکل داد دویتا علل غیری پا غیر مانین و ان اللذین اختلفو فی لفیشک یقین نہ کسان چې اختلاف وکړی ده فيه عبارات عیسی علیہ الصلات سلام کی اکسان کسان چې اختلاف وکړی ده سو ورته سوي سو ورته سوي لفی شک منه خامقدی په شک کې منه د قتل د عیسی علیہ الصلات والسلام دته یقین نه بیا شک یانه مالهم به من علم الا اتباع الظن نشته دلران پخاتل د عیسی السلام باندې صد دلیل سيقيني دليل ورسره نشته الا اتباع ظني مگر روان دي भगवान بسي الا بمن ذاك لكن يتبعون اتباع الظن لكن دي भगवान بسي اللہ <اللوحي> حقیقت دادی چه وما قتلوه یقینن ندی وجلی دوی عیسی علیه السلام لا یقینن متیقنن یقینن منصوب بدمی دی چه قال اللہ حاز القول یقینن وما قتلوه ندی وجلی دوی عیسی السلام در قال الله حاز القول یقینن دا وین الله پاک یقینی کړي دا رشتنی ویناد الله بل رفع الله الیه म्हणजे دوی وجل نه نو چط الله بلکی پور تکړه دے الله دل را الی ځان څخه یا الی سماه ارد و اسمان ته الله پور تکړه دے دل, دل ترفد عزت نه د چې و چت کړي د عزت زکا د رفد مفول لسانی سرچ الای را شین په مان د پور تکول پورا سر راضی بلکی پور تکړه دی پاک دل را سر د روح او د جسم نا الای اسمان وکانه الله عزایزا حکیم دی الله پاک غالب پار سم نه پالاسو غالب نشته حکیم اند حکمتوال <متحدث> وان من اهل الكتاب الا یؤمن بالنبی قول موته یقینا بعضه ده اهل کتاب ونا الا يؤمن بالنبي قبل موته مگر دا چی خامخه ایمان براوی پدی عیسی علیہ الصلات والسلام مانتی مخدا مرد عیسی علیہ الصلات والسلام و ان من اهل الكتاب انفيک نشت ده کتابیان ونا مګر دا چی ایمان 바라وړي پدې ايسا عليه صلوات والسلام مانتي عبادت نذوله ایمانوال خامه خی ایمان 바라وړي پد مانتي قبلما وتي مخې دا منتی قبل موتی مخید مرد زن چې کنه دي نا کن د نذول شي د اسمان او یومل قیامت یکون وعلى يم شهيدان او فرض د قیمت یکونو آلیم شہیدہم شیب دائی صلی اللہ علیہ السلام پا دوئی منتی شہیدن گوائی کہ ان کے رسو صورت المائدہ یو صلوال سمایت کی رائی گوائی پا دی کچھ یا ما دوئی تا تبلیخ کرے دے اللہ زب پا دوئی منی خخوما ما, ما دمتو فی فلم ما توفائیتا فَبِ ظُلْمِن مِنَا لَّذِينَ هَا دُو حَرَّمْنَا لَيْمِن بیائی فاروڑا دے عدید بعد احد وجنا خبرمینس کی بلشان شروع شیو پس پس اببت ظلم دو یہودیانو حرام کړی دی منګاله هم پدوي مانته طیبات طیبات مزدار شي زنا ادا حرمت د الله تعالی طرف نه بدوي څوک حیرانو ښا لك صورت او سورۃ الانعام وګوره ادا سورۃ یو یا صلی الله شکم صالح احتمایات وګوره والذین حد حرمنا کل ازیز و حرین و من البقر والغنم حرمنا لئیم شحومه ما الا ما حمل الزهور ما و الحوایع او مقتلطا بعض من ذالک جزائنام ببغیه دادت و صداد اللہ فرمائی حرام کڑیو منگا پدوی منی عقوبتا سزائن طیبات مزیدار چیزنا حللت لهم شي حلال ودوي دپاران وبسدهم عن سبيل الله دو كثير اپ سبب د بند اور دوي خلق رد الارد الله نه كثير اندر دوي دا کار په خپلم بندو خلقم بندو واخذهم الربا اپ سبب د غسره دويار نیوا صد درا او بسدهم عن سبيل الله دا نولا صم قباحد واخذهم الربا داي شلم قباحد دا وبصوا داغسترو د دوی سودرا وقدن هوانو حال دا چې منا کړه شي ود سودنا د کار د د سود کو خورا غې م د خوراک د دو و د دو ل حال دا چې منه کړی شو دغین اقلې ه مالله نې بالبات او په د خوراک د دوی معون د خرکو د را په باې نه طرریقه د ی اجتمقب غې مریبا دا شلم ونایل تیار کڑی دا من کافران دا پارا منهم ددوئینا عذاباً علیماء عذاب درناک دا دی آلی کتابو نبازی کسان خدا غدی کن اللہوی دا قوی دا پارا منگا عذاب درناک تیار کڑی دا لیکن ایر راسقون فی العلم منهم والمومنون یومنون بیما انزلی لیک لیکن کلک علم کی منهم ددوئینا ورا تا خدباق قسمه روان دي ک نه کانو بدن لیکن ا کلک بعلم د دینا دا اول مومنون تفسیر دراسخون د عطف صفدقه بدین دا کلک بعلم کی چې دی دا مومنان دی یو مومنون بما انزل ایمان داری پاک کتاب چې تاترا لګله شهید و ما من قبلک او په هغه کتابونو مونږ ته چې را لګې شي دي مخه د تانا والمقيمين صلات او تعريف ولدي دوی چې پابندي د منځونو کوي ودې منصوب راوړل د پاره د اختصاص عمده المقيمين السلام خاص دوی چې پابندي کوي د منځونو د منځير پابنديخه بیا نور بیا هغه حالت سر فکرې دي که نه وال مووت نه دکته ورکې دوی ذکات لره ایمان لري په الله پر دداخلت اولای کسان ماجرناظما دغه کسان الله خخه وررب کوون ته اجرناظما بددلیا او ح لکه لا نبی نه م بعدې دی نووس جوابی تحقیقی ریخت دو چې په تامن ته یوزل کتاب ولې نظرال یوزل باندې کتاب راوړ نامکه یو الزامی جواب چې تاسو تو ګورې تاسو دې خلی ته ګورې ځان ته ګورې چې تاسو لای اعتراض نه کوي سومره غند خلق کبهاتن دخلکه اوس تحقیقی جواب دا دے جو غره आवाज ته راسه پیغمبر نه چې لکه لګه واحد رضى وحي کاکه کا وحي لم بي سابقين استا واحده سدا لکه سرنګ مخني ام بي عليهم السلام ته ب لا تدريجي وحي الله پاک و ان وحينا اليك يقينن وحيك رضا من طعطا كما وحينا الى نوحين لک سرهنګي چه وایې کړو مغ نو عليه صلوات و سلام ته ام بي عليه السلام ته مين بعدي رسد نو عليه السلام واو حینا الای ابراهیمه واه کړو مغ ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته د دوی عیسی علی السلام ته ایوب علی السلام ته یونس علی السلام ته ته سلیمان علی تادریج و ہے اسنه خبر او نو و ہے او کا کا وحیل بیا سامخ و اتینا داؤد زبوران او هغه چې سو داوی چرا اول د انو حین الکما وحین الانو نو له سلام نه شرو کړه د مخې خومان بیا له سلام اول تشریعي پیغمبر سو کونو علی سلام آخری تشریعی پیغمبر سوپ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وی کاماوحین ایلانوحین دیم بیالی مسلم تا تدریجی وحی واخر ہاں دا داود علیہ السلام و آن تاینا تا داود زبورا ورکڑی مانگ داود علیہ السلام زبور کتاب او دا احکامات و شرعی و کتاب ناو آخو دا واز دا ذکر دا دا نصيحه تو نو دا غيو کتاب الله او داوود عليه السلام له منغا ور کړه او پياو ځلخه دا, دا ذکر وي به ام دې کې اس با د دې وکي داوود السلام دا مقام چې د وجد نبوت نوخه ورسلن قد قصصناهم اليك من قبل ورسلن ديرام بي عليه السلام دي يا ورسلنا لګلې دې موږ ډېر رسولان قد قصصنا ملائکه من قبلو يقنا بیان کړې دې موږ د دوی پتا مونته من قبل مخه دې نا مخه دې سوراتو نو کې دا غام بیا له سلام تذکره شه ور رسول او دیر رسولان منګه لګری دي لیکن اللهم نقصس همalek نه ده بیان کړه منګه دوه ذرا علیه پتہ منی سمنه تفصیلی احوال دا غوی منګه بیان کړه تقریبا د ویشم بیا له مسالم تذکرہ قرانه کریم کړه دا د ویشم بیا له مسالم نو منیا صلیری زرا کم زیاته بیا له لیکن دا بازو احوال الله امان تا منی بیان کری دی بازو احوال نی دی بیان کری لیکن وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبری کری دی اللہ پاک د موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکلیما خبری او تکلیما نی روڑے دیکھا مفول مطلق دی اسال لفعل مفول مطلق دا اسال لفعل مفول, مفول, مفول مطلق دا بی عدل ته خپل مطلقې جراول دی د پردې استمرار او تاکید مطلب دا چې موسی عليه السلام سره دا الله خبرې وې ویې جاری وې د لرنګې مقصد دا د چا ګورې چې موسی عليه السلام باندې کتاب یو زلرا لیکن بس خبر قطمانا شوبل کی وکلم اللہ و موسیٰ تکریمانا اللہ بہت سارا خبری کولی دا اللہ خبری سیخو وحی کنا نو اگر موسیٰ علیہ السلام تم تبدری جیو وحی برات لقا رسول المبشرین و منظرین ایلت بیاسد دانبی آلیم السلام بینی دیکلی دیمانگیر رسولان مقصد سو مبشرین و منذرین زیره ورکون کیو یره ورکون کیو چا به مناله نو زیره ورکو چا به نہ مناله بل یره ورکو دار رسول الله پاک ولېږي لې الله یکول لناس علی الله حجته ذدید پارا چینه شی خلق د پارا په الله پاک باندې حجته ثن بهانا باد الرسول رسولو د ارسال د رسولانو بادو رسول حجتون اغا دلیل اللہ من بس اگر او دلیل دی. اوڑوان دیکی بلکہ حجتون بہن اللہ پاک دا بہنم نپریخی دے بہنم اللہ پاک سکی دیری کئی خوا لکہ سورت و آہاو گو رہے ادس آیات و یوصل صلو سل رم دیر شمایات تا سرعی طاحا ولو انہ لکنان بیعظا من من قبلی قد انبیاء علی مسلم دراتلونا مخیدہ خلقن حلقو لیکن اللہ خالو ربنا لو لا ارسلت الله تعالی موږ ته رسول ورینه رالې غو او فنط بیااتک من قبل انزل ونخزا الله د دې رسول مخه او موږ کتاب منلو او رسول ب منلو کنه دا قران کې القصص ګرای او دا القصص آیات و هم آیات د سورۃ القصص وَمَا نَسِيَ الْإِقْتِمَاعَاتَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَغْرًا غَيْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرَ قَوْمِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا الله پاک عزيزان زرور دي پالا سرور نيشتخا والو دي اغجسا کین کولیشی حکیمن ذ حکمت والے لکن اللہ یشهد بما انزل الیہ انزله بعلمه لکن اللہ یشهد عبارت داسی جوړ کای انتم لا تؤمنون بالكتاب ګر تاسو ایمان په کتاب نراوړی تا زه غدا الله پاک کتاب ایمان ناراوړیا عبارت دا یو فرونب کتاب دو غستا په کتاب باندې کوفر کوي انکار کوي لکن الله یشدو لکن الله ګواہی کوي کې بما انزل الیک پا کتاب چرالې ګلله الله تا تھا انزلهو بعلمی را لې ګلله الله پاک دی کتاب درا بعلمی سره دا الم دلانا سره د پوه د الله نه به الله د علم مطابق الله د کتاب را لګړي يا باده التباس ته پاره انزل هو هو بعلمي را لګل دي پاک دي دي کتاب زرا بعلمي هي چې متلبس ته علم د الله زکه چې د الله کتاب د الله کلام دی نه دغه د الله پاک علم د کنا متلبس ته علم د الله یا انزلہو بعلمی ہی رع لے گلے دی کتاب در بعلمی فا علم الله اللہ انکا احل اللہ انزلہو بعلمی یا علم اللہ انکا احل اللہ گوائی глубā لیکن اللہ گوائی قی پاREE کتاب چلا لے گلے تاتا را بعلمی رع دا کتاب فسمن بعلمی عالم دلہ دا دے انک اہل اللہو دا کتاب را لے گا لے دے لیکن بے علمی یعنی علم اللہ انک اہل اللہو علم دلہ دے پدی چتت دے کتاب اہل کتاب را ولے گا اللہ عالم پدی من دے چتت دے کتاب اہل عالم بے انک اہل اللہو والملائکتو وعليكم گواہی کوي په حقانيت د قران وکفا بالله شهيدا وكفي الله شهيدا گواہی کونکي په صداقت د دې کتاب باندې ان الذين كفروا وسدوا سبیل الله خذلوا ظلالا بعيدا وسګه کړه چې دې کتاب نه انکار کړي مونکرین لزورنه ور کوي یخنا کسان چې کفر کړي دي خلق بندې پخپلون بندې د لارې د الله نه او قض الظلو ذل العالم بيدان يقينا دو گمرا شو پداش گمراي چلرې د حق نه ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله دو سخر و ير وركي يگنا کسان چې کفر کړي ظلم و ظلم وکړي ظلم سماننګ کتمانه حق کړي دي ظلم کړي سمانه به اصلاح الناس خلق گمراه کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ند الله چې بخنو کې بيتا او لا يهديهم طريقه او ند الله پاک چې سمکه دوی تلار ولا يهديهم انا بسمکه دوی تلار ها الا طريقه جهنم مگر لار جهنم داورته سميه خالدين فيها ابدا هميشه به پدې کې هميشه و اکر ذالک اللہ یسرا و ذی ذکر الله بن ډیر آسان یا یهل الناس قد جاء قوم الرسول بلا باب د ښه و دې باب کې د باب کې اغه امور محمد ذکر کی امور محمد مقاصد اربعہ توحید دے رسالت دے صداقت الكتاب ایمان بالآخر دا الله پاک د دې زناو ذکر کوي ښه القران په دې سورات کې خطابات دي کلو یا ایو الذین آمنو کلو یا اهل الكتاب کلوی یا ایوحن دا مختلف خطابات په پدی سرت کی و مختلف و تعبیرات سرا خواہ نوی یا ایوحن ناسو سرا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدن بیانی کی دی خواہ او دا مطالق دیدن سلکی دا آگا اول آیت اول آیات چې یو یا یوحنا سو تقوا ربکم ای خلقا یا راو قاعده را خپلنا په توحید باندې وسره د الله توحید باندې دا الله پاک توحید بیان شو او زده جنوه چې را شهدا توحید سره سره سنت د پیغمبر ومنای ایمان پچا باندې را ورې پر رسول پر سنت دارا یا ایوہ الناس قد جاؤکم اے خلقہ قد جاؤکم الرسول یقنن رکھ رہتا اس تا رسول بالحقی پہ م رب کوم طره به دربستاسو نوڅو فامنو ایمان را وړی دا کتاب من د پ غمبرو من نو خیر لکوم س یاون خیر لکوم به غوره تاسو د پاه د بهستاسو د پاه ډره کوفر وکړ تاسو الله توحید نہ مننه دا الله رسالت نہ مننه دا, پیغ... دا قدر پیغمبر رسالت نہ مننه نو دا جوړ کای فو الغنی الله خو بس مستغنی ذات دا الله ته ضرورت نشتی ولی فان للله ما فی سموات و الارض پس یو خاص لراغ دین چې په اسمانونو کې دی هغه چې په اسمان کې الله علیم الحکیم دی اللہ پاک ہوا پار سمائن حکمت والا و سوی یا اہل کتاب دام دا خطاب نرسس خاص کے تابع کا خام دام رد اگر پشر کے اعتقاد النصارى ونے جے دو دا اللہ نہ سوا عیسی تا چگے وے ذکا اگر الہ گنی خاند. اغه حجتروا غاغني الله کتابيانو لا تغلو في دينكم زيات ما کوي په دین خپل کې دین سو دین دي عيسى عليه السلام باقي زيات ما کوي ته الله نما سوا بل سو الہ ما بل سو حاجت روا مغنای دا, دا وم سطح تر آیات سورۃ المائدہ او یا آیات کې 77 آیات کې رستراځه علامه قطاده وی د غرنګي درې منصور والا علامه سیوکی مو ایسو چې لا تغلو فی دینکم لا تبتدعوا فی دینکم مو جوړوې نو کارونه په دین خپل کې سرنگیش الله پاک دین بیان کھڑے دے دغه دین خپل کفا او ددو غلو سو د دین سره نه انو ددو زیاته پ دین کی سو د خلق وا کې برباد کړي او غلو ادا و ولا تقولو عل الله الا الحق غلومه کوي پ دین کی اموایه پالله منی یا پا بارا دل لا کی الا الحق مگر هغه خبره چې ثابت وی دل لا مگر چې حق ده الله په بارکه باغ خبره کوي چې هغه ثابت وي د الله یو حواله تاسو ورکوای یو شې تذبین وای نو هغه با ال دی چې هغه ثابت وي په شریعت کې هغه سوي ثابت انما المسيه عيسى ابن مريم رسول الله يقنا مسيه عيسى د مريم رسول الله دې وکلمتہ او کلمت اللہ دان سمونه په کلمہ دا کون سره پیدا وکلمت او حکم د الله القاها الی مریم الی د وی والا پاک دا کلمہ مریم ته القا وسه زری سره اَلْقَائِلَ مَرْيَمْ اَنَّفَ دَ جِبْرِیلِ علیہ السلام اگر پوکے کڑے وَخَانَ وَرُوحٌ مِّنُو او دعیسی علیہ السلام روح دے مِنو دا اللہ طرف نه دے امرو دا اللہ نا یا روح والد د طرف دا نه ہو روح والد دے بی روح ہو نا دے طرف دے مینو دا اللہ دا طرف ادیتا نزبتی تشریفی و الله اللہ ور تصوی و روح منو آگا یو عیسی نسرانی گرا تپوس کڑیو کنا شکرا منو دا رو دے منو دا اللہ نا دے دا دا اللہ حجز دے کر رو من روح اللہ دا خبر وی نور من نور الله یو علمو عمر بن واقد هغه د خبره کو بیا بل شن شوا هغه د سورته جاسیه آیات سی هغه آیات او ګره او د سورته جاسیه آیات او ګره د جاسی ج سیااتو غره دي الله سم ج الله سماه د سورته ج وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ دا بیکړي الله پاکستان سواغ چې بسمنو زما کوي جميعًا منه دا ټول منه دا الله ندی دار صدا الله پاک اجساش بیا خوار ارشاد الله جوزه کوي انسان من منا من جانب الله روح دے دا اللہ دا طرف نه دے نو فآمینو باللہ ورسولی پس ایمان روڑے الله اللہ پا رسول اللہ منی ولا تقولو سلاسطن موئے چی آلی حدری دي ولا تقولو آلی حتو سلاسطن چی آلی حدری دی وردل تا نفیدہ عادتے کڑے دا الہ لیکن دری آلی حنید دو په اقالیمو سلاسو منتی قائلو او دری فرقی پکینا ملکانیا نستوریا داد و دری فرقی پکی سوگ دو حلول قائلو سوگ دو سقائل دا قدری اقالیم قائلو یو ایسا دے بل روح قدس دے بل الله الله اللہ دے مریم دے ایسا دے. بدري قالم قائلوا الله ان تهو خير لكم ان تهو خير لكم كم نشه دا وګورئ ستاسو د دا پاره دامه چدري علي هځید دینمنش یو الهه دې سبحانه پاک دی الله پاک ای یکون له ولد ز الہ نش دیګره خو ولد قشته نه زول وی کی کنه الله ونه سبحانه پاک دی الله پاک ای یکون له ولد چی شي داګه پر ولد نائب دي شي دا ورسوی لهما فی سماوات و ما فی دا ولې زکه خاص دا الله په تصرف کې هغه دې چې باسمانونو کې دا هغه چې بسما کړی وکفا بالله او کافید یو الله زمذال دا ګور نه همزل راو وکفا بالله وکیل لن یستنکف المسیه ان یکون عبدا لله دا بیا رد پایسانو منه ایمنه کثیر وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ہدایت راسته چې تا ایسا بیا بی د ایصال سلام بیا ځکه چې تا ګټه سوي بندوي عبادتوي الله و ایجاد الله بنده ده ښا بندن ده ولد الله ویلی استان کفل المصیر و یکون عبد هې شرم نکې هې چاري بد نګړې هې نفرت نکې استنکاف ساتوي تر کو شېل نفرتې تر کو شېل نفرتې او شې د نفرت د وجهه نه پریږه نفرت نکې مسیئ آیا کون عبد الله چوي دی بنده د الله پاک ادینه نفرت نکئی ول الملائکۃ المقربون اور سروسرا دغه مشرکین بالملائک او نا ملائک المقربون چې نزدې دي الله تعالی الله پاک ته نزدې کړه شی نزدې دي الله تعالی د وجد عبدیت نک عملو عبدیت کی لخوا امیسن کف عن عبادتہی و زورن ورکی چاچه بدو غنا بندگی دا الله و یست بغیر اوزان الویو غنا دا بندګ دا الله نو بدو غن زان الویو غڑ نو عبارت کی حذف کیدا فیعاذوهم و يعذبهم الله ولا سزا ورکیه له سزا مستحقو ګرځي افاسا يحشرهم الیه جميعا پځم پکړې دوی له روان خپل ځان سره جمعان ټول فسيحشرهم پځم پکړې ځان تا ټول ټول وزن تا جمع نو فاما الذين امنو جس سری دنیا کیا لئیټول با الله زنت جمع کی ذو بشارت ورکي فعمل لذین امنوا پس هر چي دیا کسان را ایمان راوړې عملونه کړل د سنت مطابق نو فیو فیه پس پر ابو ورکي الله دوی تبدل دی وي هم من فضلې زیاد باور کړې دوی درات د فضل خپلنا دا غدا دوی چې کوم څه حق رس یې غینې زیاد با الله ابازی و یزید ومن فضلنا فضل دیدار د باره تعالی د خپل دیدار و لور و اما الذين استنکفوا واستكبروا هر چي دا کسان چې په دې وګڼلو عبادت ای صالح سلا یا ابا دیو غنو عبادت بندگی بدو غنل او واستكبرو ځنه متبر کړي زان له کړه دنیا کې د عبادتونه زانو چدګن عبادت الله نو فیعذبهم عذاباً لیم پس زامور کی الله به دره عذابن علیما عذاب درناک ولا یجدون لهم من دون الله یولا نسیرا آیا څوک ولا په کار مشي نکنه بیا بنو امید وقبل زان د پارا سوا د الله نه دوست ولا نصیرا. نا سوک مددگار، نا بھئی سوک معاوین ہی، نا بھئی مددگار ہی یا ایو انہا سخد جاکم برحان من ربکم اُس ترقیب قرآن ذکر در اسارت تشو اُس صدق در قرآن کریم بینی اے خلقا یقین را من ربکم یقینی دلیل طرف در اوستا سنا وانزلنا علیکم نورم مبینا او نازل کرده منگا تاوسط نور رنا مبینا نخارا نورم ده نمبینام ده دا دا قرآن کریم صفتو ندی قرآن نور ده نو قرآن مبینا امام ارازی و غیروی بود نور نموراد قرآن التهجا جا مې لريغه تاسو ته څوک راغې برهان راغې یو رمبر ته یې سې برهان وي اورسوان ذنلکم نور امبینا الله وی راولېګه موږ تاسو کتاب چې نور دې امبین دغه او اما الذين منو بالله واعتصموا به په خارچدا کسان چې ایمان لري په الله دا الله من دا الله په توحیدی یخي او اعتصموا به او کلک دي دا الله په توحید باندې نفاسایو دخلوهم فی رحمت منه نو پزردی چې دنبکه دوی ذرا په خاص رحمت پهلکه او کې دنبکه ی الله رحمت کې د خپل طرف او په فضل کده خپل طرف خاص مهرباني باندې الله پاک پیوکه واي هديهم الی صراط مستقيم دا فسایوت خلخوم یا د دنیا سره لګي واي هديهم الی صراط روان بکړې دوی درنګ فل طرف ته چې غسه سراط او سراط مستقيم منه روان بکې دوی درنګ فل طرف ته او سراط مستقيم منه سراط مستقيم سندوال نه هاذا سراط مستقيم الله بايد په با کتاب با کتاب الله موافق روان کیا. د کتاب ولنه چې د صراط مستقيم دا الله سدا الله ترسي یاست او قول الله يوفتيكم فیل کلال مراد آیات دا یو تنویر دی په مسأله د میراث او دا یو مثال له صراط مستقيم اول کې سقوانین د تدبیری منزل ذکر کړیو و صورت ختمه ای تدبیری منزل سو قانون دل تم ذکر کئ صحیح صدر ذکر کئ ما کي منغويل نولس نو لاس احکامات ميراث بهرين پنځلس اول دو آیاتونو کي او سلو رستو پدے اخيري آیاتونو کي دا منغويلو چې درک اس مرونه دي رونه خويند دي اخيافي دي چې د مور نه مو یووداپ لاره لاره نه جدا جدا دي تا خيافي وي داغه حکومت مخکي بيان شو ويل فروز دوکه مرونا شي آياني الله پلار نه يهودي لاره مور نه يهودي یادا صرف د پلار نه يهو آياني او الله تي د دي روه حساب زدل تا ايرونو خويندې وره چرتا ته هيسون محرومنه كه تپوس کي دوی د تا نا د مبارد مسره د کلاله کې دوه حیران شوي دي نقلل لو يفتيكم في الكلاله تو ورته الله و حکوم در کویتا واستاپ عبارت میراث دا, دا کلاله کې اغه سېنی روون حلاکه کچرتا دا کلاله دا کلاله کچرتا دا کلاله سړی او حلاکه مړشو کچرتا حلاک ته چاته و وین وې وی تاغت حالکه اراوی که فمرته حالکه ویګه حالکه مرشون ولیسل ولد د دو ولدهم نه نو والدم نه نو والدینه ذکر کړي دو جده شهرت نه ولدیهم نه نو والدیم نه اولادیم نه وَلَهُو اُخْتٌ د خُورْوِ بس یو خورِ ده نورِ سوک نشتینا فَلَحَانِ سُمَا تَرَقَ پس دَدَ دَدَ فَلَحَانِ سُمَا تَرَقَ پس دی خول درہ نمائی ساغا مالکی دا ترکا چی دی رور پریخی سڑے دی رور دے مرشو سو یو خورِ ده نو نمائی مال د خور دا نور بعصاباته کې تقسیمې یو سورته د دویم وو هوایره سوهه ضرور وارث دې د ټول مال د خور کله ال لم یکن لها ولد کشر تنوی دې خور د پاره ولد نو والد څوک نه خپوز دا ضروري دې ټول مال مالک وګرځي دو سوره تعالی او فئن کانت تسنتاین فلهما الثلثان دو سوره خمکه دا اعلیڑ ورور مور شو خور پاتیدا خور مور شو نو ورور پاتیدے شکل ورور شو خور پاتی کلالا نیم مال حق دار ادا اک شرط دا فارمولا شو ورور یو پاتیدے اند ټول مال حق دار ادا فئن کانت تسنتاین فلهما پوسکه چرتوی دوی دوا دوا خويندې دوړونه اينو فلههما سرسانې پد د دوی د پارا دوی سيري مماده غملنا ترکا چې دې مړې د دې دوړو د دوو د دریو دي سمانه پدريو کې دوی مې ساده دوی د دوی سيد د و این کانو اخواتن رجالن و نیسان که چرتوی رونا ڈیل که چرتو رونا وی رجالن نارینا و نیسان جنکی که چرتوی رونا خویندی نارینا و جنکی نفلیزہ کری مثلو حاضر انسان بیا با دی کیا گا تاریخاو چلای خواد کانش رونا خویندی دی دا نو فلی زکر پس نارینه د پارا په پا مثاله د ایسې د دوه زنانو یبین الله لکم ان ورد تزلو وردا حکامات الله تاسو ته بیان ای اوله بیان ای الله تاسو ته د حکمونه دا ول ی ان تزلو ان د د پارایم چې ګمراهان نشه یا کراهیته ان تزلو الله دا خنگنی. څ تاسو سره شيبلاره شي کراهیت انت یاباج وي د ان مصدریا د خ یو طرف ذکر کړي بل طرفه حذف کړي دی یبین الله لکم ظلالا تامن الهدايه بیانې الله تاسو ته تا زلالت جدا کې د سې شنو د واللو بكل شي نه علی الله پاک بار سمانته pore دغه علامه جور جورجانی دغه ویخه چې ان مصدریت الله پاک بار سمانته आले بسم الله الرحمن الرحیم یا ای الزینا منو اوفو بالاقود یحلت لكم بهیمۃ الانام الا ما یطلع علیکم غیر محل سیدی وعنتم حرم ان اللہ یحکم ما یریدہ سورة المائدہ دا مدنی سورة دخان مناصبات دماغ کے پیو سر پیوسو طریقوں سرے اور امه کی صورت کی بیان داخل ہو شو بقرہ عمران کی اصلاح دا معاشرے شو با سورۃ النساء کی نو بدی صورت کی حلال او حرام بیانئی چرائش اوس حلال او حرام پہ جناب چر حرام چرتا و نہ کرے دغه مناسبت چدا سورۃ جزء دے د اسلام المعاشره ورما کی کې قوانین د اسلام المعاشره بیان دل دا یو جزء د اسلام المعاشری زکه مصدر حلد او حرمت بګی بیان یې غنځه دا سورای متصل دراو یاده سورط تفریده چکل استاکه دا سمش وکه او کورنائی دی بالکل روگا برابر شوار دا قوانین پا کرا لی مندل دا سیاست دی مدنی بسم الله کا خوراک چے کہنو په ہیں پا حلالو بسم اللہ وی حلالو حرام چرتا ہونو خوری دا سورت دا بین یا دا سورت تفرید پا دا سورت النساء چاگی کی داوی علی شیو چی عیسی علیہ السلام الہ ندے نیکان بندگان الہ ندی بدی صورت کی ہوئی جدا غو پنو منته وره چرتا نظر نیاز من اختر نہ کای د دې بندگانو بندگان پنو منته چرتن نظر و نظر نیاز ور نہ یا مکه سوراتونو کې پیژم مناسبت دا چې يهودو پلیتای بیان شي وي داغو پالیتای په مامالات ته بیان شې ندلته په نیتای بیانې په هله حرمت کې نو ذکره سورته متصل راغله دا څنګه ما کي حقوق ال عبادت بیانې دل نو په دې سورته حقوق کلا بیان یا ما کي اختتام شوه رد شرکی اتحادی معنی دا و مناسبه د دې صورت کې رد شرکی پھیلی را وڑخه دې صورت کې رد شرکی پھیلی کی مقصد د صورت بیان د هلاد حرمت ته ورته په مشرکینو باندې سلور مسالې پکې بیان هي تحريمات الله تحريمات العباد النظر الله نظر العباد اغه سلوور مسالې چې دا ټول صورت باغې چلول شي حلال دی چې الله حلال کړی دین او حرام اغه چې الله حرام کړی دی د غرنګې دو د مقابل بند چې یو شی حرام وي دا وای په حرامو او غنحرامي بنديان چې وشه حلالي دا وای په خوله مونته وشه نه حلالي ګور الله چې وشه حرام کړې ده نو دو سو ووجنا غ حرام ګرځي یا د وجره تقدیسنا د عزت او د احترامنا داغه حرمت الله بیان کړی دیم الله یو شی حرام کړی د وجد ذات او د دا نقصان داغه نه داغه په ذات کې نقصان دی نه بازي شي زونه هغه نه حرام دي د وجد ذات نه لکه خنزیر زکه تحریمات خو په ډیر قسمونه دي نو بایی چې زرن چې حرام کړی دي زکا اغه اغه کړه خورما چې دا وي سات د وژنه ده لکه خنزر یا وي کړه خورما چې راغره دي د وځ ده او عارض نه راغله ده لکه مای تاتشوا مبادت تسکیه غسه شي چې کله اوس زبه زبې شینوس او کنه پرې دي مایتاته یو عارف دوا جنراغه تسکیه ونه شو بایش زونه دا سيدي چې دا غي کل حرام اين او دای چې دا غي بعضي حرام اين بعضي دا غي وجوز حرام بایش زونه دا سيدي چې هغه او یو زمانه کې خاص یو زمانه سره مطالق وي چه پای که سری حرام الهک جماع او وقت د اعتکاف کې یا یو شی حرام ګرځې د له په مکان کې د مکان د وجه نه حرام یړ زمان د وجه نه شو یا د مکان د وجه نه لک احکار په حرام کې د وجه د حرمت د تعظیم د حرام نه یا د غشې حرام ګرځې د وجه د صفت نه چپاګه کدا سيو خبره را را د سيو صفات را غي شد غي د وجنا لكو شه د پاګه من ته اواز د غير الله وشو او ما وه الله ل غير الله حرام دي د کول د وجنا یو عمل کای یو فعل کای کنا لکا مونس شو دے فیل دا وجنہ یو شیح حرام گزی ڈوڑای حلالا دا جائے لیکن اوش چی مونس کئی نوپا مونس کئی تا ڈوڑای نشو پڑے اوپا نو تحریمات اللہ خواہ اغزاتا حرام دی کعریزاً حرامی، کلن حرامی، جزءاً حرامی، زماناً حرامی، مکاناً حرامی، احرام دخوا تحریمات اللہ صحیح دی خواہ زاتاً وی، کعریزاً وی، کلن وی، جزءاً وی، زماناً وی، مکاناً وی او تحریمات العباد اخونا جائز دخوا نظر الله جائز دو وجر تقدیس و تازیم دا غینا او نظر الحبعات دانا جائی دا غرنگی سورت من قسم دے تقریباً لسو حیثو تا خواد. دا سورت مشتمل لیپا لسو حیثو منی اول پدی کې بیانېږي د سلوو مسایل تحریمات الله د تحریمات ال نظر الله نظر ال دویم هي شروع کړي کی. هغه کېو بیانې تحریمات ال عبادت غلط دي دا غرنګي پدریم کې وایي نظر چې یو دا الله دا پاره وکې نو څالو رونکی ودا وایي چې نظر د غیر الله ستې شرک دا قرانګي ان شاء الله دا غې نشاندی وبم کوخه دار یې سه بخبل زه بیا محرمات دا پدري قسم دي صدق خوراک د قابیلینې لري ستاسو څنګه د قابیلینې لري ستاسو فعل د قابیلینې لري چې خوراک د قابیلینې لري چې د خوراک او غیره دا به نخریخه ما غدل تدریمايات کې رسوځي تر کې هرې متعلقو المیتہ متا خنزیر اقوم چې اسکاک د قابیلینې لري اغالا نوس نو نوی آیات کرا دینامل خمر والمیسر او کوم چې دا فیل د قبیلنی حرمته فیل چې فیر حرام اغلا تحلو شاعر الله یا ایوال زنا منو لا تحلو شاعر الله دسر به امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز ده فا او مسائل د حرمت ډیر تفصیلی سره د سورۃ المسد راغست یایوالذین آمنوا اوفو بالعهود او ایمانوا له پورکړی لوزنا د حلال او د حرام لوزنا یې پورکړی اغه شې زنه چې تاسو تړل کړل دي الله سره پکې عقد د عقد جمله نو عقد معنی تړل موټا کول نو اوقود نو مرسته شره روح المانی وي مهنت تکالیف او احکام شرعیه تمام احکاماتی شرعیونه مرادی غتقالبا کامدی شرعی مراد, و مراد لیکن وردا دا چې حلال او حرام دنا مراد پورا کړی لوزنه د حلال او د حرام شی الله تا کوم شي ته حلال ولې هغه حلال کوم شي ته حرام ولې نه هغه حرام زكاور پسيرا يحدت لكم بهيمه الانام رواشيلي روا دي ستا صده پارا به زبان اساوري په الذا التضع دغه جملو دې اوبر سره جوړ راځي ښاغلم الله خان رحمت الله علیه وي فرمایل شیخ سناری رحمت الله علیه والا منګلاړو د حدیث دکړې د پاره دې حدیث در توې مخه قران بره نومه اې نو منګو قران وېر څه چې ویل بي زایل او حدیث و لرغل آغای خوا چتاس و قرآن کریم ویلنو یا ایو اللذینا آمنو اوفو بلقو اللہ و اے مومنانو پورا کہے اوکود لوزونا پورا کہے ورپسی و یحیدد لکم بحیمت لنا حلال لیساس و دفاران زبانا ساوری جدید ډول جملو په مېنس کې سره به ویراپتونو نمونه کې سل چې د دوه آیاتونو رب زیادو صورتونو رب د هډر ناشنا موږ د دې کیسه سره رب بشیر او صلی الله علیه رحمت الله له فرمایله چې دلوانو په کلام کې جوړ نه ربد نه دی دا ونه مدر سره دلته دي کنا سره مېلاوش دا خبره خبر با سنگئی سنگئی خسد بی رب تا خبر دا خود اللہ پاک کلام دے دا خوب بی رب تا نہ دے نبیاء شیخ حسین عدی رحمت اللہ علیہ و فرمائل چو ایمان والا ہوتوائی پورا کریلوزولا دا حلالا دا حراما کوم شی زونه چې تاسو ځان حرام کړی دی وره الله تاسو په حرامتي نه حرامي وحلت لكم بهيمه الانام ورابازی ساوري خلق په ځان منته سکه حرام کړیو ځان منته به حرام غنل نن دا وې دالو زونه پورا کوي دا حلال و دا و او د حرام او حلد لکم بهیمه الانام حلال لستا د پاراب زبانه ساوري سمن د حرام مګړا حلال او د حرام و لو سرک زان نه حرام ما جوړوي زان نه حلال ما جوړوي کوم چیتا من حرام کړي د حرام نه دي زکار حلال کڑی شیدی ساسو دپارا بے زبانا ساوری بیاغین رسومنگا غکال منی بی حدیث نوویری صرف قرآن کریم تکینا سو سره قرآن کریوئے قرآن از دککخا اوسو قرآن کریم لٹیم نشتی نور فنون لشتے وقتو نشتے کلو نشتے لیکن دا اللہ کتاب لواق او حقیقت دا د قرآن کریم معنی مطالب د ډېر ګرانه هغه الله چې ولاقی یسن القرآن للذکر فهل می مدکر د قرآن کریم نواز نصیحت اغستل دا جدا خبره ده قرآن کریم ترجمه دا جدا خبره ترجمی وکړه کنه د قرآن کریم معانی چی دي د قرآن کریم مطالب مقاصد اسرار حکمتونه دا قران کریم دا قران کریم چې کوم اسلوب دی کوم فصاحت دی کوم بلاغت دی اته مر تفاسیر چې کلی شي دا سی خو نه دی تا بعض وخت چې موږ د تعداد تقدیر یا عبارت دا معنی د قران کریم نو حلال دي استو دا بارا بهیمت lana بهیم انعام ډاډ ډنګر وته وي بے ساوری حلال شی سمونه دا حرام مګنه دا تو هر د دوی په بارا کې عقیده دا حرام مول راځي جتا څو ځان نه حرام جوړ کړي نو ټول ساوری حرام دي نه الا ما یطلا علیکم سوا دا غنا چي له ستیکي گیوم و تاسو منته وسرسته حرمت علیکم والمیتتو و الدموالا <على> ملخین زیر صلی <صحيح> ارپسیوی <قرق> غیر محل سیدی <الصحيح> و <وأنتم> حرم دا <جدا> مسر <غير> غیر محل سیدی <الصحيح> <غير محل الصحيح> کونو غیر محل سیدی او مکی گئی حلال ان کی دخکار کونو غیر محل سید شای محلال ان کی دخکار یا مکی گئی حلال ان کی دخکار کلو انتم حرم حالدا چتا سو په حرام کې ایسا چې په حالت د حرام کې وره اوس بخار نه کوي دي توي تحریمات الله حکم شي الله پاک او دا وس د تقدیس د مکان دا وجنه او تاسو مالي یو کار حرام وغرځې علت است دین الله یحکم من یرید دله توس اجمال علت بیان یقین الله فیصلہ کوي سچو غواړی د د پاک فیصلہ یا ایو ouais الذین من لا تهل شعائر الله دا وز نظر الهی <تصفح pig> خبر ذکر کوي او ایمان والاولا تحلو شعائر الله بذتی مکوے دستشی شاعر د دا اللہ دنو دن دن منو دشیزنو شاعر دا شاعری جمادہ او شاعر سا ما جعلت علم چاگن نخ گرزی دلی دا پارا ناغی نیزبت علامت یا شاعر ستاوي د معلمو دین الله شاعر نخیدت دین الله د الله د دین د نخو علامه فی او شاعر الله ستاوی ا طيب نبی رباحوی سی جميع ما امر الله ب سبحان شاعر هغه شعر ته ورې کې چې الله په حکم کړي د غرنګي شاعر هغه شعرې چې د هغه نسبته الله تکیه نو شاعر الله کا سيزنه دي یا مکانونه دي یا زمونږه الله ته نسبته کړي لا تحل شاعر الله بیزتی ما کوي ګور دلتا لا تحل معنا او بیزتی سب بیزتی ما کوي جائز ما غنای زکه تحلیل راضی کلا او باب د عرس کې یعنی د عزت کې حل الاعراض یعنی بیزتک وال قران کر تحل تحلا به هاذا الولد مانا الله توهل شاعر الله بعزتي ما كوي ذا شاعر الله د الله د دين د نومون د شي زونو د غيب عزت يونكاي يوان تمام ما وامر مراد ول شهر الحرام ن د ميا شود عزت د ميا شود عزت دوز دل تا دلتا دې میاشتو د عزت کی حرمت راغله په اعتبار د زمان صرف بازشي کی حرمت د زمانه د وجنه راضیفه نو د میاشتو د عزت یو دی د اشرف حرم د د عزت کوسه پورشته د دې په واره اقدام جنگ نه کوه جنگ پکې سو منشته خان د دې عزت احترام اقا ولل حدیہ نہ د قربانې ولل قلائدہ ندام بیل صوري امبیل ولا صوري حدیہ صوري ته کی چاګه د حج د پارا حاجی چکاله حاج د ځیان سر قربانې بوز کړه حدیہ قربانې ته قلائدہ غام بیل والا صوري پلا د اور پرتئی علامتی چی د مدنو دا د دا, دا حاجی سیب ساوریده نو بیزتی ما کوئی دا شایر اللہ نا دا میاں شدو حا عزتوالان نا دا قربانی نا دا امبیل والا ساوری ولا آمین البیت الحرام ولا آمین البیت الحرام نا دا قسکون کی دا کور دا عزت د جی سیب دا حاج لر روانی مقصد هسه دې يپ ته غو نا فضل من رب و رضوانه واړي فضل درخ ول نا و رضوانه رضامندي رزو د الله د الله فضل لروان دې د الله رضامندې روان کتجارتونه پکې کوي د مقصدین فضل لے. ولا امين البيت الحرام گوری و سڑے و ستاس و سر دشمانی وان حدیبیہ کی تاسو شیوارد تاسوی منع کریوئے لیکن روستو جی کلا فتح مقا کیا وئی مسلمان شوی نوری اغبی ذتیو نکای او عام حکم دے چکلیو حجی حج لروان دے حرامی تدل دا اغبی ذتیو ریو نکای خوا و ازا حلل تم فستادو برای ویلیو گنا غیر محلی سایدوان تم خورو دیکن ویزا حلل تم فستا دو کلچی تاسو حلال شوئے سمنا اوت لئی دا حرمنا یا دا حرامنا نفستا دو بیاخکار کا ویخ دا امر لیلی باحت تیس تاسو دا پارا اسکار جائز په چکل پا حرم پا حرام کیوئے استاسو د پارا دا, دا حرام نا جائر حرام او ې من کوم شانانو کوان صد کو مجد د الحرام انتهته لا جرې من نه کوم با شي په تاسوې غه خ کې د مکې ک من نه کړ چې تاسوورې. حرام تندر اغه اوسغه مسلمانان شي ایمان والے دینو مسلم ته وسره چرته وزن ساتي سيدم سره غزياتي کړه او فا اجرام حملللجرم شي هغه شي ته ویلي کی چې او شي بعيشي خا بعست شي ته کی ولا اجرمن نکم شنان قوم بعيس نشي پتاه سمنتي دشمن دي قوم انس صدوکم لئے ان صدوکم دا چه ان صدوکم د المجد حرام دا چه بنکڑی وئی دوئی تاسو دا مجد حرام زکا چه دوئی بنکڑی وئی تاسو دا مجد حرام نو دا گا دشمنی در باعث نیچی پس انتا تدود چه زیادتی و کئی پا اگوی منتی انتا اغه د سکه دا حرام نه معنا کوي یا ور سره نورځته کوي نہ نو وتا و نو لل بر او تقوا لا سور کوي د اب سرہ پنهکه یو په پریزګارای بیر نه مراد مامورات تقوا مراد یو بر سر الله سور کوي علن بره پنی کو کارو کی یو بر سر تعاون کوي او یوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقواء منحیات کیچیدہ کارون بنکو یوب صلی اللہ تعاو ولا تا منو علیل اسمی و او لا اسم مور قویده بل سران امداد مکویده بل علیل اسمی په گناک کولو لعضوان او پر ظلم منتی پر زیادتی منخ علیل اسمی و لعضوان اسم آگی چی محرم جنس او هر زیاته توې ده کی ظلم توې ده کی بداعت توې کی چا رکی حرمت د سوج نه ښه سدا فعل د وصف د وجنه حرام ګرځې دي ولي تاوان ولا الاسم ولا ادوان تاوان او بر اعلی اسمِ و گناہ کا ولو پشر کی فیلی یا پشر کی اتقادی والعدوان او پشر کی فیلی سران پشر کی فیلی نو لاس مور کئی دیو بل سر پخورا ولو دیتوحید او پخورا ولو دیتو سنت لاس مور کئی دیو بل سر پخورا ولو دیتو شرک و دیتو بدعاتو او واتقوا الله یا راکبت اللانا ان الله شديد العقاب يقن لا پاک سخزا ورده سوق چه د دې قوانينونه خلاف کینو الله ولا سخزا ورکی حرمت عليكم المیتۃ والدم ولهل خنزیر وردم ما کیو ما یت علیکم غیر محل السائ دادا دا غی تفسیر شروع دی اِلَّا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ تَفسیر دی سوا دا غی ننچلو ستیکی یو پتاسو منی اگد آخور دی مطالعی اوکوری دائی ذکر کردی زمقی ہوئی اوحیدت لکم بہی مطلعنام آلتای اوحیدت لکم بہی مطلعنام دلتوی حور مکه هغه شي زونه چې الله ورته حلال وي او هغه شي زونه چې الله ورته حرام وي دا مستقل جدا هيسيت لري ځکه په آیات افسر ذکر نه کړو حررم تعلق المل ميتاتو حرام کړي شي پتا سم نه مردار ودم وینا ولحم الخنزير يقود مخی بقره کی تفصیل تا صورت وما اوہ اللہ لغیر الله بی او دیکھئے اگر دری صلور معنی منکڑے گئے وما اوہ اللہ لغیر اللہی بی آگا صورت چھزا بکڑے شو پنم دا بغیر د نم دا اللہ نا یا هغه څوک چې زباړه کړي شو د پره تقرب د غیر الله یا هر هغه شی چې आवाज بیو کړي شو د پره تقرب د غیر الله یا و ما هله هغه کلمه چې आवाज شي باغیمانته د پره تقرب د غیر الله د نظر د غیر الله د منقته د غیر الله اگر کلمه اگر وینا چ کوملا چې आवाज شي د پر تقرب د غیر الله د پر نظر د غیر الله به یعنی عليه پاغمن ول منخنقهه والمقوزه دا د تفسیر د مائته ته دی ښه چې حرمت علیکم المائته تو حرام کړي شوه پتا سمنه مائته کم نو زما ایتاتې تفسیر کوي چې ما ایتاتہ کوم کومي نو والمنخنقه تو ما ایتاتہ خپا کړې شوی ساوره بس ارثاو شوزړن شو, شو. وونه سره زړون شو یا چا خپیک بس دغه شانې ونه ساو وخت دم مرده درخه د ما ایتاتہ والموقوزه او ټکول شوی ساوره وګټومټ وې شوکوې ورډي شنو منته وې په تا ورغوي وې ساتينه دغه شانې وې والمتراديه او ارتاو شوی ساوره د کمر نارتاوش بسایوخد والنتيه او, او په کرمنته وله شوی ساوره اکثر ساوریو مسرجن کوي وما اكل الصبح او اغا سوري چې خوړلې وي در هندغان د ټول مې ته تدې ها الا ما زکې الا ما زکې سوا د اغا سورينا زکې تم چې زبا کوي تاسو د اغا سوري مون موقوزہ متردیہ ساپاکی لاشتے چڑکے دے پی اولا گو دا بیا سوشو دا بیا مردار میں دیکھا ہاں ساپاکی خط تلے دے سا نشتیہ په پی چڑکے لگے دا بیا بچڑکو نکی دیکھا دا اللہ مازا کہتو دا استثناء دوالمنخانقتو دو والموقوزتو دا دیکھا دانا چیو مہوحل لغیر اللہ بیہی آرغا سورے چذبا کرے شو لے غیر الله وی د پنوم د غیر الله معنی یاد التقرب د غیر الله د پار ا الا ما زکیت چذ الله نن بيوغه سي شي نه بيوغه خنزير مانت يا سره دا استثناء دا غنه جوړه کونه ولا خنزر نه متفقون رې تمام مفسرین دا وی چذ استثناء د المنخنقه و الموقوزه ته ال اخرین و ماذو بهال النصب او حرام کڑے شی دیغه ساوری چیزه بکڑے شی الا النصب په درغوونه نه نصب هغه غټه ته د کی چې شوک مشرپ کینی پیر صاحب کیناس د مقدسه غټو ګرځه دا دازیا مقدس وګره خلق رازی التوس کی ساوری علالم چا مازدا واغ استا گاډه تور پی سواخ لئے دا پی علال لکے یا شاقیقت ابو زیال تے علال لئے ومانزو بحال النصب نصب جمد انصاب دخا او انصاب سے تیویلے کی دغا درگاونو تیویلے کی دغا مزاراتو تیویلے کی ومانزو بحال النصب آغاجې زباګړې شيالانو څخه په درگاوانو وان تستقسمو بلا ازلام وان تستقسمو بلا ازلام او حرام کړې شي دې پتا څومره قسمت لا ټاول پخوا شو سرا هو بول لا نولا بړ اغه به غشيخيو هغه مانی کوي فال لا تا فال او سړی به کار کول وغختل نو مزار ته بل اړن درغاه ته وراړ نو پیسه به مو ورکړي پیسه به مو ورکړي ابن جرير وغیرہ لیکي کنا را بغه به میا ته درهمین او سل درهم به راوړ اوخ به دا وې الله تعالی کا نبي ابو غشره نو افعل اغه منی لیکلي فال نو کار وای کو اغه منی لیکله تفعل نو وای کو فا دله سکید اسماعیل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام پلاس کی غشي ور کړو دا وي مجسمي جوړي کړی دا وای لاسونه کی سر غشي ور کړیو اغه منی افعل لا تفعل د لیکل شی وخه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چکا لو قد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم قاتلهم الله ما تقى سمابل ازلم دودیا الله هلاکی دا خلق پر مشرکان دو چرته دا کار کړه نوان تقسیمو بلا زلام ذالکم فسخن دا ټول کارونه چي دي دا د کوفر کارون دی دا فست کامله مراد ده دا کار د ګنا دی سمانه دا کامله نه فرمان دی الله نو چې کافر نه فرمانی نو کفر دی دا کار د کفر دی دا کارونه چې دا د کوفر کارونه دی ال یومایسلذین کفروا من دینه کوه فلا تخشوا اکشونی ال یوم انند رزی رسل بیان دا هلا د حرمت شکا. نند رضی دا بیان شو نند رځي روزدا بيان د حرمت نه چې دا, دا حرام اشياء ذکر شو يا اي سلذين كفروا من دينكم ناومين شوکا فران د دين استا سونه یعنی ترکوكم دينك ناوميدو شوکا فران من دينكم دا پرې خدلو د دين استا سونه چې تاسو بغني اوس دین پرې تروسه خودوی لګي اوخه لکه یو علم مسله بیانې نرمه نرمه بیانې زمړه سم بش لا سم بش او چاغه یو زلګس فراکه کی کنه چې دا تاسو چې دا دا کوي نو دا دا کوي دا ټول حرام دا حرام دا ناجائز دا ناجایز خط تفصيلا ورته وینه بس دې دې سمې دونه نو هر کله چې دوی نو امید شندو واست مخالفه ته نه کوي وما فلا نو فلا تخشوا مخشون ما یری کید دوینا او اخشونی یراو کید مان د دوینا بیرنا کوي ولکه یراو د چان کوي د مانو کوي ما چې د تکوم شي حرام کړي د حرام وګړای په هغه من تک لکش دی د هغه حرمتونو بیان کوي د خلکو د پرا بغंडونا د بدو ردو نامې راګل ال یوم اکملت لکو دینکو واتممت عليكم نعمتي ورزیت لكم الاسلام دینا اليوما اکملت لكم <تصفح> <تصفح> اليوما اکملت لكم دینكم کله چې دا آیات راغې ګوره دا اخیری آیت فحجۃ الوداع کې دا عارفرز د جمعہ ورځ دا پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم په خطبه د حجۃ الوداع کې دا آیات لوستلیدو لیکن دا آیات دل تک یې خد دی دې دې سره کې زګاجې د تحریمات الله بیان شي کله چې د آیات راغې نو ډېر صحابه کرام خوشاله شو لیکن هغه کبار صحابه کرام خپه دي ښه وجیدا بیانې لاسباب د کمال الا زوال یو شی د کمال ته ورسینو بیا د عروج او د کمال د رسو په زوال راغلی دین کو مکمل شو لیکن اوس په کې خلق لتی او الشروق تفرقې او پکې شروشي سو په پاکستان نه حلال حرام جوړې سوک بسکې سوک بسکې زګد کمال نور سسرزي زوال درازي ګور دادا سي ايات عمر رضي الله تن طيب يهودي وي استا سو په کتاب کې داسې ايات ده کنه چې دا ک چرته په من نازل شوه په کومه رضمنتیه غرض ماږه اختر ګرځول عمر رضی الله عنه غرض ماږه معلومه غوښ معلوم هغه زما د اختر رض ده کنه جمعې پرځه او وقوف عرفه کې په عرفات کې د حیات الله وی الی یوم اكملت لکم دینکم نند راځي کامل کمنګ تاسو ته پاره دین تاسو ته پوره کمنګ پتا سو نيا مصفل ور مکه تاسو ته اسلام دینن دین ور مکه تاسو ته پاره دا اسلام چې کوم بيان شو کنه دینن دین اسلام وزان زن له اسلام خلق بیان نه سمانا کمل تلک مواتم اکمال اصل کی بزاواتو کی استعمالی و اتمام استعمالی پر صفاتو کی نو اکمل تو لکم سمانا دا متعلق دے دا افعال و سرا اتمم تو دا متعلق دے کیفیات دا افعال و سرا زک اکمل تو اتمم دوڑا یو مانا دا نو مانا دا دل یو اکمل تو لکم دینکم ننرزی کامل کلمنګ استاد سوده پار دین استاد کامل میک کسمانا افعال د دین میک کامل کړه کامل کما استاد پار افعال د دین دا د حج د نو زکات تنو د اموز دے د افعال افعال شریعت هغه بس کوم چې ما بیان کړی لیکن واطمم تو علیکم نے ایت نعمت پورا کړی ده ما پتا سم نهما سم نه د دې میں بیان کړی چې حج کوي نو دا سبق کوي زکات ور کوي نو دا سبق ور کوي موس کوي نو دا سبق ور تمام افعال میم خود له نه د کیفیت میم خود له او اس بکی مولا دینا را پاسی خزان لده کی فیاد بیانی اگر اللہ مانی شاہ پوری ہوئی دی منی خلاد آده شی ال یوم اکمل تو کامل شو مخی کامل ناؤ گنی او اس پورا شو مخی کنی نه ناؤ نه دین پوراو شرائع پاکی را روانو لکمز پورے شرائع را غلیو دغت دین تا پورا دین ہوئی شرائع پاکی نورور را تلل کن خوب آغی منتی اطلاق د کمال کې د اتمام که لیکن اللہ منشاہ پوری ہوئی اکمل تو لکم دلتا غب مانا دا پوخوالی سرا کڑے دے خوا تو یعنی ما پوخ کڑے دے ساسو دا پارا اندن رضی پوخ کڑے دے ماں ساسو دا پارا دین ساسو اوز دین سا شو پوخ شو خوا. دیکو نسخه خمس خنه راځي خه کوم احکام چې بیان شې دي دا بس پاخه احکام دي راپزېري واثمتم علیکم نعمتي ورزیت لكم الاسلام دین فمنستر فی مخمسته غیر متجنف لاسم پس څوک چې نه چاراکړې شو پس څوک چې ډیر محتاشو په مخمصه تن په لوګه کې ډېر لوګه ورته ولاګا ورڅار د دې چې غیر متجانفین لسم نه مایل ګناتا حلال نه غني نو بیا مې تته کړې شي کومه تې کاغذ نه نو وینه من دي گزارو کې کاغذ نه خو د او ماو هل غیر الله بي بیا دي شکرانه شکرانا ڈیر ارسو لیکن متجانفن لیس من مخی صورت البقرہ کی تلیم آل تا متجانف تفصیل تلیخا غیر متجانفن لیس من نبای مائل گناتا شوق بور سرنائی خټه تا بزيته نه ډکې حلال به نه غړي جائز به نه غړي نو فئن الله غفور رحيم پس خان الله پاک بخانا كون کې رحم كون کې دا آغه سوره چې خالص مري بل دلار نشته بيقدره حرام شي زنه چې کوم ذکر شوګا دا خو ډې شي يا سالونا او حلل دا حرامو تذكيره او وتحريمات الله ذکر نو اس د حلال بسین یسالو نا کا ماذ او حلل لهم تقوش کیږي د تانا س حلال شی دوی س دی حلال ګور کلام کی کله د معنا رعیتی کله د لفظ رایتی پکار خدا یسالو ما کا ماذ او حلل لهم س د پار حلال شوی لیکن ماذ او حلل لهم یزک یسالو نا آغای پا غائب سر ذکر کری اندلتا مازاو حل لهم دا لفظ رعیت اکڑے نو قولو حل لکم طیباتو تورتایا حلال کڑے شیر ساسو دفار الطیباتو پاک مزیدار شیزونا طیبات در منی حلال مانا صدق کم تحریمات چی زکر شودہ دینا لاوا قوم در بدرت یادوم بس زګر دی تو یی بات خ ډیر دی کنه تو یی بات یې هغه ساسو د حلال چې داغه حرمت کتاب الله نه بیان کړي سنت نه بیان کړي و علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونه هن مما علمکم الله ګوره صحابي تبوس کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عاد ابن حاتم احقار د سب وسرنګ چې وا سپي احقار وکي ما سره خارې سپې کار په کوم نو دا غي احقار خوراک زموږ نه پار سرنګ نو قران کریم د اخකාරي احقار حلال کړي لیکن په شرای تو یو دا چا معلمي tali geli احقار پسي چوار شد اخکار پاسی خواه بیاغ اخکار چیا غراؤونی نو پا خپل ای خوری نتال ای ررسی سالو رمضا چیتا لیگنو بسم اللہ دی پیویری خواه تا پیسیوی دی بسم اللہ و دی شراعیتو من بیاغ اخکار حلال لیده اخکاری خواه وما علمتم من الجواری وَاسْسَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ او خلال لے اخکار دانسا چی تعلیم ورکڑے والا تاسو من الجوارح دا زخم دا زخ... الجوارح جارح ندے زخمی کون کی تویده کی او اسی مانم مندل تد اخکاری تو خکار دا هغه چی تعلیم ورکڑی تا سو من الجوارح خکاری تا اگر جانور بھی خکاری جانور بھی نو الجوارح زخمی کون کے حیوان بھی خوا نو حلال لے خکار دا اگر تعلی ورک تاسو من جوواې خکاری ته مل لبی نه په داسې حال کې چې لیون کې تاسو اولیمونونه غ نه تعلیم ورکې تاسو د لدي جوواې خو ل مما الله ماکوم پاغ طرریخ چې خود نه کړه تا الله فاکولو مما امسکنا علیکم پس خریدا غنا چه پري خدوي تاسو ته تا راي سره تاسو د پارا اوس کورس مله عليه یاد کې نوم د الله په اغه منتبه د غکار منی په وخت د دیګلو کې دا سلور شرایط به هو وتقول لا يراك الله نا ان الله سر لي صحابه ان الله پاک زري صاحب دونکره اکا ادھا اخکاریش پی سر ابلس شو بسم اللہ پی نہیں ویلی اغاوہ سر شو کنید ادھا اخکار چیز دا بیا حرام اگر دی دی دی دا الیوم وحل لکمون تو ای تاکید دا دی او دا دا دی دا پارا ذکر کر کچی گرامت عمات زبائع دا احل کتاب بگنی جائز نہیں اللهم <اللاوی> انا اليوم حلل لكم الطيبات نن راځي حلال کړي شي دي تاسو ته پاک شي زنه اپ پا دې پاک شي زنه کې و توعام الذين و تل كتابا مذبوحه لكسانو چې کتاب ورته ور کړي شي حل لكم رواضي جائز دي تاسو ته لپاره و توعامكم حلل لهم ام مذبوحه تاسو حلال لاندې د لپاره دا حله کتابو مزبوحه تاسو د پاره جایز تاسو مزبوحه دا غوډه پاره جایز دلتوت وعامکم حل لهم دلت خیردا کې ره وتامکم حل لهم ان طعموهم ک چرتا غي خوري ک نستاسو مزبوحه دا غوډه پاره صد حلال دلتوت و آمکم حلول لهمی و لیو عباحت الزباہی من الجانبین خا. لیکن لئیسا عباحت المنا کہاتو من الجانبین زباہی خود دوڑا طرف نا جائز دی احلی کتاب مسلمان دا پارا یعنی زباکی یا مسلمان زباکی زبا مسلمان دا حلی کتاب دا پارا جائز دا دا حلی کتاب زبا مسلمان دا پارا جائز دا یو بل زبای خوڑی شیخ لیکن نکاکی دا سی خبرنا دا پا نکاکی دا دا چې مسلمان با دا حلی کتابو زناناؤ سرا دا غو جنہ کو سرا نکاکو رش لیکن دا کوئی نارینه مسلمانانو جنہ کو سره نکاح نشکول نو دلته زکات د واړه طرفونه ذکر کوته عام حکم حلل له چې دا قوت زباهه استا سودا پارا جائز نو د استازغه به طریق اولاد دي او دلته تعام په مند مزبوحه سره موارث اکثر مفسرین تعام په دې معنی سره کوي او که تمام خوراکونه سره د مزبوحه ناقله لیکن کمیوي وغيره طعام نورمت اوه مات واخلي خدا کافر د دکانه تاغستيش فروټ واخلنه ہندو نه واخلنه دبل کافر نه واخل جائز لیکن دا غو زبي استاده پارنه زقدل تا هو طعام الذين اوتل كتاب طعام به مانند زبي اي سره و والمصنات من المؤمنات والمصنات من الذين اهل الكتاب والمصنات من المؤمنات او حلال کړي شي استادو د پاره پاک دامنې مؤمنه والمصنات من الذين پاک دامن يا دغه دا کسنان چې کتاب ورته کړي شي له من قبلكم مخدات اسنا اگر چې مشرکدا ول محسنات محسنات مینل مومنات هغه پاک لمن پاک د امنه چې نی قاعده چار سره نشه حرره دا مومنه د استاسو دا, دا, دا, دا رنګ پاک د دا ارخ القناچه اوت الكتاب من قبل چې کتاب ور تور کړي او ما کې رتا سنا اگر چې مشرکا ورانداستانه کا وسره جائز لیکن کله ایزا آتا ته موهن او جورهن کله چې ورکې تاسو دوی ته ماهرونه ځدوې دوی ته ماهرونه ورکه زین کی بادارت لچې بس په پیسو منته نس دیکت کا وکړه نا نا موسنینا غیر مصافین نکا کاونکے وے غیر مصافینا نبے خکار ابد کا ریکونکی ولا متخذی اختان نبے پټ اشنای نیونکی په طریق د نکاس روتاسو د ویلا ماحرنا ورکا وے دا بخز محربر ورکوي داس تاسو د پارسیدی ځای سوالدار اږي چې مخکي سوره البقره کې تاسو یې دی, جائے دی. سوال مخی البقر کی تا دیو لاتن المشرکان مشرکو قوائے کو المشرکان مشرک خو خود سره بنه کانه کوي د غرنګ ولا تمسکو بیا کریم چې دی آیاتونو ته نو تاسو کې تابعین مشرکان پدې کې وو شک نشته لیکن الله ای والا تل کې ول مشرکات دا ندلته وی چې ول محصناته من الذين هم کتاب من قبل وک ولدا ګنې مشرکان نه دي یو جواب داره الله کایمای بخاری و غیره وی چې دا قولات تل کې مشرکین عرب مراد دیخا علتا مشرکین احلی کتاب سری مسکوت تھی داغوی حکم نو بیان شہنو دلت اللہ پاک بیان کخا شوال محصاناتو مین اللذینو تل کتاب یا مخی تعمیمو وزدلت سراغی تخسی سراغی علتا مشرکان مرادو تو المشرکان مراد دلت تخصیص راغ یو قصت یو قصم دې کتاب الله وی چې کلا دو عمومیت ختم شکنه نو دو عمومیت نسخ را لا اغه عام عام کتاب الله نو زغه سو ګرځیت خاصو ګرځیت یعنی داغه عام خص منه البعض دا باز دا قبله ناوگرد. ناگه کیو که سم دا نسخر علا دا عمومیت نسخر وشوخا. ومان یکفر بالایمانی فقد حبیتا عملو هون. وصوی ومان یکفر بالایمان. لیکن دا دی زمان احل کتاب دا خود دا حریه دو محرف دید. اے باضی پاک دا الله د دو وجود دومون مون کېدې ها محرف دین من عمل کئ سماوي کتاب منی عيسى عليه سلام منی موسی عليه سلام منی او غیره ا دوی چې دا شرک وغيرها کوي کنه ان دې ته دوی خوش شرک نه وي الله وی منګمانو او د خپل ذرایع منی د تقرب د الله پاک شرک ور تا نوایخه الله او مې اغفر به ایمان داګه دوه دې ایمان دا ویدار دي چا چې کفارو په ایمان سمانه چا چې کفار ګرد کدي ایمان سرا کریموي شرک ور سره مې داتا ګنج بخښ لروان شعقیق لروان دا الله نماسي او بل چاته رامدد چاچه کو فرغد که د ایمان سره نه فقدا حوته عملو عملو پس یکه نن برباد به عمل لدا عمله برباد که ثم ثوابونه غټی ها جون کئ عمره کئ ظاهر خود و غټل لیکن الله تعالیخه او په الاخرته من الخاسرین دی په اخرت کې تعالیان یا اي والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ما كيو غور يا اي والذين امنوا اوفوا بالاقدغصر مطالب بيو يا اي والذين امنوا الله تحل شعير الله و سو يا اي والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ما سره مناسبت څه ده غره ما کي اغا شو چې هغه سره تذهيري باطيني راتل تذہیری باطینی نووس تذہیری ظاهری هم پکار دی تذہیری باطینی بیان شونوس تذہیری ظاهری بیانای او ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه اذا قمتم اذا اردت القيام اذارتم القيام کل چی تاسو را عدد ودره دوه قاعده مانزه نو فغسل وجو پس او اینزا امخون اقبل لاسون اقبل الى المرافقی <تصف> ده سنگل و سرا اوام سخو بروسکم ما سوکای پسرون اقبل و منتی و ارجو لکم ادلقابین او اینزا اقبل ادلقابین ده گیٹو سرا ور ارجو لکم ده ارجو لکم دخپو خفیب و ریوین زی خوام سو بی رسوکم و ارجو لکم یو قراد دی و ارجو لکم دلتا چه و ارجو لکم شن فاقسلو وجوہ کم منعاتو شو او چه دلتا و ارجو لکم شکن بیادا جرد جوارد و جنوام سو بی روسکم و ارجو لکم لیکن اهل تشیع دعوی چې د خطو وینځل سه ده دانشخه بلکې د خطو مسدا لیکن هر کله چې د وقراء تراخل لیکنه چې وار ولیکم دي وار ولکم قانون دا چې کله چې تر اتی لن حکم يم جدا نو امساو بیروسکوم و ارجو لکومی در کابین لکا دخپو وزیفت سدا وینزل او مسد کله چې د ورته موزی ور تواغو سلی شیر بیا سدا بیا پاگی منتی سدا مسد اقا ارجو لکوم نم بیا مراد سے حکم د موضوع بیانی ده هو فن او حکم بنيفه زکه چې دا قراتوبه په هغه باندې عمل کی ووامصو بيرسكم وارجلكم کنتم جنبا فتطهروا کچرتا تاسو ب جنابت کی نو فتطهروا فزان فپاکه بس سره بو کو سال سره و اين كنتم مرضى ولا سفر نو جاهد منكم الى مِنَ الغائت ا تاسو بيماريا نه يا يا سفر من ته يا راشي او د تاسو نه من الغائت د لوی حاجت نا اولا ماستمون نساء يا ايو ذ شهد بي بيانو سرا افلم تجدو ما عن بسغان ومي ابولرانو فتيمم سيدا طيبه پسقس گي دډاګي پاکه د خاور پاکه مستیمم او استیمم څنګه او فم صو بيو جو یکم وا منو مسو ک لا سرا کا گفم فما خنوا بلاسن منه د دې ګټه نه نو زمير دي سيد انترای ګور دل تدریق قسم طهارت بیان شو چکل بیا ودا ساي نستلو را ازاوین زای کله چه جنوب یان این ټول بدن وین زای کله چه د <دا> اوبن اینو دو ازاوین زای دري <تحارتون> بیان شوخا یو تا او دس وین بل <بلتا> غسل وینو بل تا تیمم و <انو بلتتا> سورۃ <سلت> النساء کې <سلت> صرف <النساء> ذکر د تیمم مخا دا آیات <دعا> دا غینا جداده ما یوری الله کو من ح نه واړی الله پاک چې کې په تاسو بې تنسییا واللهې یوری ی تو حره کوملا واړی الله چې پاک کې تاسو ده الله غواړی چې تاسو پات ځکه حکم د میراول او پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم وی جو عیدت لیلارو کلوہ مزیدن و تہورا پیغمبروی اللہ پاک مادا پار از مکا حرز جمعہ جمعہ تو گرزاو او پاک اللہ او گرزو لکھا و لیو تیمہ نعمتو غالیکم دا دید کی احسان خبر پتاسو منی او لعلکوم تشکرون دا دید پارا چپورا شکر روخ شکر سیدی یایو یا اللذین آمنو اوفو بلوکو لو زونه پورا کوي واخوره نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واسقکم او یاد کړي نعمت الله پتاسمه چې اسلام و میثاقه الذی واسقکم به یو وعده هغه الذی هغه وعده واسقکم به چې په خکړیدو تاسو سره و ميثاقه الذي وعدا دا لاغا واسقكم به چې واده کړی د تاسو سره به یې پاره هغه واده څنګه پوره کوي اذ قلتم سمعنا واعطانا دا خو یاغا دروزو یاد کړئ یا پاک دا هر چا نو وعده غسه اذ قلتم وقتاسوا سمنه واوراد منغا واعطانا منو منغا اوتقل يا رؤك اذا اللهنا ان الله عليم بذات الصدور يعني الله پاک و دې په خوندن د شنو وانت يا ايوالذين من كونوا قوامنا للشهداء بالقس اوم ترغیب دیخا پولیس پر او کاوله د بیان د مسائل د خلل د حرمت دغه تذکر چې د خلل د حرمت د مسائل او او ایمان والو کو نو قوامین شیخ لخ ودریدن کی خالص الله لرا اشهادہ بالقص دا بلقیس کې تنازع د قوامینه ده شهدا افکار شهه قوامنا لله بالقص شهدا بالقص نو شي قوامنا لله کله قدرتن کی خالص د الله څنګه شهدا بالقص بیان اون کی شی بلقیس ته په انصاف بیان کونکه شی د توحید بیاں کئ انشکی شاید انسان سمانا مساله د حریت او حرمت بیان کئ او درغه الله لره او درغه او دا مساله بیان کئ د حریت او حرمت ولا یجرمننکم شنان قوم علی الله تاجلوا ۲۲ نشی پتا سمنی دوشمنی د دا داس قوم یا دوشمنی دی قوم څنګه علی الله تاجلوا چې دا چې انسان په ونه زګر تاسو سره سو وختي خبر ختم شوه بس بغز ختم کوي حسد د دې سره ختم کوي اعدلو هو اقرب للتقوى اعدلو عادل او ک انصاف او دا عدل انصاف ډیر زیات دي زيده پر اس غا تا اعدلو د عدل نه بیان د حق توي او فاغیمانی عامل کهو لطوئی نو ای دلو بیان دا حقو کئی اقربو لی دا بیان دا حق اقربو لی تقوی دیر نزدی دے لی تقوی پر ازگار ایتان او اتقو اللہ کمتقی جوڑی دل غوڑی حق بیانو کخا یاره کوی د الله انا یخن الله پاک خبیونېمه تعملون خبردار د کارو تعملون چې تاسوی کوئ وعد الله غلهې نامو امو سالالاتس الله بشارت ورکئ چا چې دا لزونه پور کړي د حله د حرمت نوواده کړړ الله پاک دا کاسانو سره آمو چی ایمانې را وړه د په حلو په حرمت منې وعمل و وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُونَ کړي سمونه بیان هکړل بیا د هله د حرمت له مغفرت او اجر عظيم د دوی ته پر بخشش ته بدلل غا و زورنور کوي کفر وکړ کسان چې کافراندي وکړ او بیا آیا آیاته نه تکذیب وکړي زموږ د آیاتونو سمون ورته ای لوزونه پورا کړي لوزونه نه دي پورا کړي دا غي تکذیب د ولایک اصحاب الجیم دغه جهنمي یا یوهلذین آمنو وردام تر هغه مطالق متعلق دی یا یوهلذین آمنو اوفو بلقود سره دا د هغه سره سره متعلق حاصل چې دشمنان خو تاسو په سلیګیایي تاسو د ختمولو کوشش کړي لیکن الله پاک تاسو مدد کړې ده فارزه وار که لچدا سيدو ياي ولذين منوا وفوا بلقود او ایمان مالو يات قائم نعمت الله پتا سمن اذ هم قوم قال شيقس يقوم يبسط اليكم چود کی دوی تاسو ته لاس نه خپل نه فك فائد يا هم انكم پس باندې الله پاک لاس نه د دوی دا تاسو نا د دې څوک مختلف شي نه رسول نه څو د واقعو د سر لګي څو د واقعو د بوق سره لګي څو د مقام عصفان سره لګي لکه ګره الله پاک ستای اشاره نه دا کړ او مؤمن د ذکر کړې دي چې په هر وقعه ایمان والا دی د کافرانو په تاسو منته حملې کړې دي لاسونه تاسو د وجره د پهره وبوت کړې دي لکه ما تاسو مدافعات کړې نراش ای آئیو اللذینا منو اوفو بالوقود خواد واتقو اللہ یرکو اید اللہ نا خواستا اللہ منی پزان دیو اسفاری مومنان ولقض اقض اللہ ومیساق بنی اسرائیل وبعثنا منو میسن عشر نقیو دا سل کی درے محیسا او دا مثال دغه دا غچابینی چاہو احد مات کڑے دے خواد ادھما کس مناسبت مناصبت دا دے اوفو بالوقود یاوی اللذین آمنون اوفو بالوقود اوقود واری پورا کہ لا تکونو مثل الیہود و النصاران بن نقض الحد ایمان والا و و دن سوارا و شانی واری امہ کہے گئے پورا کئی لوزونا دا یہود و دن سوارا و پر شانی امہ کہے گئے سنگچ اگوی مات کریو کرے تاسو واری اگوی شانی لوزونا مات نکره. اولهقد د خ الله او مسااق بنی اسرائیلخوا غوان کله کووا دله پاک د بنی اسرائیل نه او به اصل نو اشره نقبا او مقر کړړو منګه د دو نه یا لږلی د منګه دوته اس عشره نقوه دولس مشران نقب نه بان ته بیم بر سته و مقر ک دولس مشران دولس فرقی دولس دلی وکنه نو الله پاک وي ما پاکي دولس مشران ګرځوليو قرتبي النقيب كبير القوم قوم مشر شيخه الله پاک مصال الصلاتو سلام تخقمو کو چې هر قابل کیو قفیل مقرر یو منبر مقرر کا نو هر یو کی یو یو ممبر نکه مقرره کړې ده چې دغه ممبر بده دو نهه غبانې کوي د دې خیال وساتې او قال الله ما ماکم الله ورته و فرمایل زرت او سرهم د تماييتي معنوي یعنی زمام مدد دتاو سره له کین س شرایط لَيْنَقَمْتُمُو صَلَاةً کَچَرْتَ تَاسُ پَابَنْدِدِمُ مُسْكَوَي وَرْكَوَي زَقَاطِ وَآتَيْتَمُو زَقَاطِ وَآمَنْتُم بِ رُسُولِهِ او ایمان رعود و زماب رسولانو وَعَذَّرْتُمُو خُمْ آئمدادو کَتَاسُو دَدِي نُسُرَ دَدِي رسولانو مددس دے عَذَّرْتُمو امسش دے. العانا ونصر اذا <شد> دوی با تاسو يم دات کوي واقرضتم لا قرض حسن او کوي با تاسو الله در اقرض په اخلاص اپینځ خبرې ځان کړه <کیرا> ولې <اخن> نو زبته توسر سوکم لو کفر انان کوم سیاتکم زم <زمان> مد دد د <دا> توسر <دیتاوصر> یې <ای> ما <نماغمی> حم کلری بکم د تاسو سره مصائب تاسو دنا بکم تاسو جنتون ته چی به یې بلند د غي النهار ولی فمن کفر بعد ذالک منکم پچا کوفر کو بعد ذالک رست د احد نامکم د تاسو چاد ددی احد رست احد مات کا کر فقط زل سوا سبيل پس یګنندې بیلاره شو د برابر لارې نه فبما نقزهم دلته ګوري دماغ دې فنقزو احد الله من بعد میثاق دو پس دوی څوکړه د الله له زمامت کړه رسو د میثاق نو الله فیما نقزهم پس پسو د ماتولو د دوی میساقهم لوصفلرا الله اللعناهم لعنت وكرمغا پا وه م نه وجعلنا قلوبهم قاسيه اوگر ذل الله يمنغا زلون د توي قاسيه صخت صخت يوگر ذل بیا په زمين زمبد نجمبد نجمبد ګل محمد محمد نه پځي د ددوسونو له ما سخربا سکه سم واعظ نصيحت بس اثر بیا نه کاو بل يحرفون الكلم عن مواضعه بدلوي کلمي دي الله ان مواضعه د مناسب زينو دا غيرا ورتام يا عذاب ده په کتاب کې تحریفات لفظي مانوي شروع یا کلمه په یو ځوان هغه نو هغه په بازار کړه بل دي ته په ود لا کلمي معنی بهر د بازار کړه بل وانا سو حزن مما ذکروبي غیر کړه دوی غلوې ساغا ذکروبي چې نسیت ورکړه شی دوی ته پاره هغه سره تورات تورات دوی ور کړه ولا تزال تتني علی خینت منو او هميشه به خبرې کې په خيانة د دوی منته الا من منهم مگر لګد دوی نا دا خیانت کوي الله به هر کله چې دوی کې د خبرې را نه کړل کنه دغه شرایط په کې را نه الله دغه عہد منی پورانه شو لوځي قرآنک نو په ځکه چې سماع زابونه په الله پاک ورا لې کې داو چیدہ بس دو دا خیانت کرپشن راگے خواہ کم قوم کی جا کرپشن راگش غلاق خیانتگری شروع شي بس قوم تباہ دے خواہ اِلَّا قَلِلَّقَ سَانْدَا اُچھا اگر نقضی حد ندے کرے نوز فعفو عنہم وصفح قد قلیلًا منہم سرولے گئے بس خبرہ ساندہ فعفو عنہم مافق ودویتا مختے واړه مخواړه د ملامت تکول د دوی نه دوی څخه د ملامت نه یا منافع فوانهم پس معافیکو د ویتا سمانه محبتینه کټکا چې 200 سره لګ او وصفا او خوړه اعراض وكد ادوين بيکا تو کد ادوين سره فا فونو واسفان ان لا يحب المحسنين ادا مافي په دې اوله معنا سره دا فی... په حقوق النفس کې دفه نه په حقوق اللاجل ان لا يحب المحسنين اذا عفوت فاحسنت فا فَأَنتَ مُحْسِنٌ خَعْتَ نُو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ يَقِنَ اللَّهَ مِنَا سَعْتِهِ دِحْسَانِ كَوْنِكُسَرًا وَمِنَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا خَذْنَا مِسَقَهُمْ فَنَزُوا حَذًا مِمَا زُكِرُو بِ دا وز د دوی منمونا ذکر کئی دا بیولوزو دا یہودو خوزہ کرکڑا او دا هغه کسان چې داو قالو دا دوی داو صدا ان نصارا منګن سرانې ان نصاران کل صحیفاتی شي دا سره په داو دارای سره دیوس الله بیا خذنا میثاقهم واغى سمنګا میثاقهم کلا کلوزا دوینا اخذنا میثاقهم مثلا میثاق السابقين دا دوی نو منګ دغشانی لوز واغس لکه څنګه چې مخکونو منګ دغست نو دو سوکړه فن ازو حزم مم ما ذکروبي واسه راکړه دوهلوه بر خدغه نه چې ذکروبي چې نصيحت ورته ورکړې شه باغې دوی ته چې کوم دون لوزنه استې شي واغه بس شاته اوغد دا الله کتابه شاته اوغد باقي تحریفات شروع نو الله پاک وې فاغره ان بينه و مولا دعوت او الى يوم القيامه پاس برانګه تک من یا پس را پور تک منګه په میندته کې ظاهري دشمني او طرف بغضاو طرفګري بغزا ویلې کې هغه کېني ته چې پزړ کې اله يوم الቂያما تر قیامت پور الله په دې نصرا نه نو کېما پیدا کړې دښمنی یې پیدا کړی او صبر سره بغوزن یې پیدا کړ غټ عذاب ده چې کله پقوم کې صاحری دښمنیانی دا څنګه یو بل سره بغوزاو حسد نه دا غټ عذاب ده دا عذاب الله پاک پنصرانه انوراله کړ یو کور کې وای یو صبر بغوز کې یو صبر دښمنی کې یو محل له په یو کې لیک وی لیکن سبای دیو بس رب بغضین و حسد بی اللہ یو سوفا یونبیو ماللہو بی ماکان خبر بکی اللہ دو ایدر آن پاہا کارونو چلوی کوی وردہ مولیانو کنی ایسنونی ورسلوی دو ایدر زانن دین کے دین جوڑ کا خوا محا سوکاگی کی تحریف یا حلل کتاب قد جاکم مرسولنا ورده مقصره رب ادا ده ورده کتابیانو بیلوزیانو تاسو آوری ده دا غزوڑو کتابیانو بیلوزیانو تاسو آوری ده ده دی نو مو آوری کن کل چې رسود را غلی ده اور آند را غلی ده بیام دو شیر کرده یا رب د بدی طریقه سرا هر کله چددو یکه بایه بیان شو د مخکنه کبایه بیان شو اوس دعوت ور کولیکی د پار د اصلاح ددوی حکوم چې موجوده پاتې دي نو یا هلل کتاب قد جاء اقوم رسولنا ای کتابیان یو س کو ی بو لکوم رن بیا تاسووتهکاره بیاوي تاسوته ک ډیرې مسله کو مما کوونه من کتاب د غ نه چې پټولې تاسو من کتاب د کتاب دله نه تاسو چې کوې مسله پټول نه اما به د اوس کاره لیکن هغه مسائل چې زمنګ سره متعلقي زمنګ په دین کې هغه مسائل دیخه هغه احکامات ويعفو عن كثير اماخبار د دې ډیرونه ډیر داسې دي چې هغه بده مغبت نواړي درگذره وي کې تذکرہ بده هغه ونې کې ضرورت نشته دا و چې وایي ساڑیا خوبا سا جیبا چلیو ایسی مدائی نشتی ایسی مدائی نشتی ایسی مدائی نشتی ایسی مدائی نشتی مانگ دیو سر رائی سر کلیو قد جا من اللہ نور و کتاب مبین یقین اندر اقلیت تاوستاد اللہ لطرف ننور و کتاب او کتاب مبین خارا یا خارہ کون کے وضاحت کون کے دا حق و دا باطل کتاب مبین راگر قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین غور دادا چی دلتا نور و کتاب نور و کتاب دینا کتاب کتاب دیخوا عطف السفال السفاد قبلینا دیخوا ما تو و تو نے لکی مغایرت وی کنا نبس تغایور عنوانی کافی بگیخه عنوان جدا دک نور و کتاب وګوره داد چې نورنا سمراج کتاب و کتابنا کتاب مراد لکه بلز الله فرمای وانزلنا ما هو ملک کتاب و المیزان الټومات تفسیر دے اتم و صفہ علیہ صفہ دے اللہ امار کتاب او میزان دل نور و کتاب موبی در عمدہ چه رست و یهدی بیہی ذکر کردے او صلو رمدہ چه مخیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا لِلکتاب قد جا اکم رسولنا ادلتو ای قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین عالتا ذکر در رسول در اصالت و شر ادلتو ذکر در کتاب الله دیکن نبی عالتا ذکر در پیغمبر سنگ دے قد جاکو من اللہ نور ہاں کچرتا امنو چی قد جاکو من اللہ نور نا. نور نه پیغمبر مراج نو ٹک تک پیغمبر خدا صلی الله علیه و صفت یو صدې نور دے. الحق دی زکه نوور الله به الحقا ويمغ الله به الكفرا پدې پیغمبر سره لا پاک حقر نا کوي کفر محوا کوي نو پدې ته برسه نور دی پیغمبر خدا صلی الله علیه و نور دی چې خلق دې ترونه رانا تره او خلق خلقو تیدہ اللہ توحیدو خود دغا او پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم او دعا ام کئی اللہ و مجعل نور و فی عینی نور و فی اوزنی نور نو پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم سال لدن نور امر سکڑ دعا کرده پیغمبر نور دے صفاتن دے نور دے او ذاتن دے سده بشر دے ووسکہ شوق دا وای چی نور پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پدې معنی دی نور دے بشر نه دی ندره خبر بیا ناجائز دا حرام دا دغه عقیده د کفریا عقیده دا مخه تاسو وینئ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دری صفات عربي دے بشر دے رسول د یو نه انکار کوله کفر ده پیغمبر نور ده صفتا نور ده ک څوک دا وی چې پیغمبر خلک نور ده ذاتن نور ده د بشر نه ده نو دا بیا کفر دے. بیا خدایرو نو څو څو قطعیونه انکار ده کنه بیا اوسړه کافر کیږي اغه دغه استدلال کې زویبه حدیث را چدن بي سر الله عليه والسلام لم يكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلا لا في شمس ولا في القمر چې پیغمبر سر سلام سورې نه پس موږ کېو نو اوس کمال نه ده سورې نه کېدل دا خو کمال سورې نه کېدل دا خو دلیل د نور د پاره نه دیم دا چې دا حدیث وسده دکی عبد الرحمن ابن قیس دے دا قذاب دے تحذیب التحذیب دا غرنگی نورد جہرے و تعدیل کتابوں نے چیدی دا غرنگی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ دا ٹھول دا لی کی جدا سڑے سے کذاب چاورتا سویلی چاہ سویلی چو دیر تسرنگی واقعیدہ صحبیت ہے دیو حدیث چی زونیوں نے زونیوں ثبوت نا دے خوا حدیث نا دے موضوعی دی منگڑت چینا تسرنگی واقعیدہ ص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور دے صفتاً نور دے لیکن ذاتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دے بشر دے خوا یہدی ال... بھی اللہ نورم کتاب کتابم کتاب یہدی بھی اللہ لارخی اللہ پاک پدی کتاب سر ہدایت کئی پدی کتاب سر اللہ منت باع رزوانو آغا چاہتا چتابی داری کئی در ازاد اللہ یهدی به الله من تبارک وانہ لار خی الله پدی کتاب سرا آغا چاته اتبارز وانہ چیتابداروی در آزاد الله لار خی پدی سرا دسی شی صبح ولا سلام ہے دلاروده سلامتیه لارید سلامتیه دا هغه طریقو چې پاګه سره سلامتي اړه زیاده ځابنه هغه هغه اعمال دي هغه اخلاق دي قران کریم بندتا هغه اخلاق خي هغه اعمال خي هغه قاعده خي چې پاګه سره سړې د جهنم نه د عذاب نه کیږي بچي يهدي به يهدي به لو مان تبرزوان لكن اوله بغيدا خبره کي دا چې دا هدايت کوي پذي سره الله پاک اغه چاته چې تابیداری کوي در آزاد الله رواني د الله رضا منده پسي چې دا غنیت صحیحه اګه د کوشش کي په خپل عمل سره چې معنا الله راضي شي کنه نو داسې کا ست لاس کئ السلام لارې د سلامتی اخئ د ته ښه اخلاق ور کوي نو ښه عمل ور کوي کناسي بوتل بغیر ځه باځي سره با ظاهر با ګوریم مونز بم کین نو ناس پاس پیداس اخلاق صحیح نه نتا غرهی اعمال نه صحیح کی اعمال نه صحیح کی اخلاق نه صحیح کی دد کرتو تونه نه کی د بیا په حرامو کی اخترم زکا د ایت تبع رضوانا هو کی نه رګنا دد چس عمل دے سکار دے د الله در عزمان د پاره نه ار کا د دنیا دا مقصد دا پاره وایخرجون من الظلمات الى نور وباسید وی درانه دا تیرو د شرنا الى نور راه دا توحید تلکین بی په حکم دا الله یعنی بتوفيق الله دا دا الله په توفیق سره کیغه و یهدیہم الى صراط الہا سرات مستقیم روانہ دوی درہا ہم پلار نیغی منتی گرہ سرات مستقیم دائی مفرد ذکر کردی او صبح علیہ السلام دائی جمع ذکر کردی صبح علیہ نه نا آمال اخلاق مراد سرات مستقیم نه عقیدہ مراد دا زکر چی عقیدہ پر تمام دینونو کې پر تمام دیانوں کې یو چې چی عقیدر توحید نو قران سره قدام سره میګنه قران سره اعمال سمي لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم اوږه دلته حالت د پخوانو ذکر کوي اما کوي الله ويمرسل رسول راولګ وليبين لكم كثيرا مما كنتم شي بیان کې تاسو ډیر هغه مسالې چې تاسو په ډېکړې د کتاب نو هغه سرنګي بیان کړې دي پیغمبر نو وګورک لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اره یو مسله ده هم حقیقتا کفر کړه د یاک آسانون چې وي ان الله یقین الله هو المسيح ابن مريم هاغه مسیح زوی د مریم نه ورته کې هغه مستقل جدا جدا فرقه وی کنه ملکانیه او پکینه استوریه د حلول قائل یو یعقوبیا وا نستوریه او ملکانیه دغره فرقه بنا چې د الله اللَّهُ وَالْمَسِيحُ يَقِنَ اللَّهُ پاک اغم مسیح ابن مریم دے یعنی اللہ پا شکل دے عیسیٰ علیہ السلام کیا خکارش شیر بازو دار بازو دارن چھے السلام حلول کڑے دے پا عیسیٰ السلام لگا حلولیاں دا ہوئی آیا مانا اِنَّ عالم ذکر شی لیکن معنا صفتی مرادی دو ان اللہ یقینن واقدار چقوم دے واقدار سوگ دے اجتراوا سوگ دے اګه مسیح ابن مریم نو قلت ورتوی فرمایا ام دے ان اللہ ایشیا پس سوگ دے چې واقدار وی اختیار لری قدرت لری من اللہ په مقابله دا الله کې شین د سسی انارادا ان یہلک المسیا ابن مریم کو کوڑی الله پاک چمڑکی مسیح یزدی مریم درا وا امه سر د مور دغنا وا پمن د ماک وا امان فل اروز او اغه چادر چې پسما کیدی جمعین غون سوکشت ای دا مریم مخلوق دا عیسی مخلوق اشارہ دی د شوا چې دومنه وفانا راز نو تاسو ولیدو تاسو وایي الله ول اوجود ور فنا ور کړم ګور مریم کوم زیاده عیسی علی صلوات و سلام منتب امر راضیه وللله ملک سماوات و ذر و زم ما بینا ما داوره توهید دی راوړ ګور د الله په اختیار کې دی وللله ملک سماوات و ذر خاز الله په اختیار کې بعد شاید اسمان د زما کې دوه ما بينهما واجبو بين د اسمان د زما کېري و ما بينهما دا تसनी په اعتبار د نوعين راولله از ما بين د اسمانو ما بين د اسمک نا نا دا تसनी په بار د تستمنت نوعين سره ده يه خلق ما يا شا پیدا کوي سچو غاړي الله پر سمن سمند قدرت والا دي وقالت اليهود والنصارى انه ابن الله لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا الْمَسْيُبْ نُمَرْجِبْ اَو لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَا قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ دَغِيْسَنِ لَيْخَ دم کافیر دی چوائی یهودیان نصرانیان نحنو ابناللہی واحباؤو منگل نازولی دا اللہ تعالیو واحباؤو دوستان دا غیو وردہ خودوداری چمانگ دا اللہ زامن ده ابنا الله معنا او شوكان واحب او سرا منګ دا الله پاک محبوبانه منګ دا الله پاک نیاز سوالي او دا الله پاک دوستانه او وب زه منګ پلر او دا ام بیا اوخه ارزاتون ایسکل زوات سکل وسيله كون خ نو قل فلم يعذبكم بذنوبكم انت ورتوا ولی عذاب درکوی تاسو تاں الله پاک په دو جرمون تاسو چه تاسو ابناو اللہ یا حبا بل انتم بشرن بلکہ تاسو خوب بشر یا دا جنس تاگا چانا یا خلاقا چا پاک پیدا کری دی تاسو خوب مخلوق یا غفر اولی من یشا و یعظی من یشا بخانا کہ چاہتا چه غاڑی نو سزاور کی چاہتا چه غاڑی بیاوی ولی اللہ ملک السماوات و ذر تاسو بادشاہان نه تاسو اختيارمن نه خاصه لذرابات سيد اسمن د زمکه دا چفمند اسمن د زمکه کیلي واليه کی المسير خاص الله تعالی ورګر دي دل يا اهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم الافتره من الرسل دل توس دف دعذر ده اهل الكتاب دفه چې د اهل الكتاب یاد او نووي سیرات عامه ترسل نور आलेګل تا را لګل الله بهاني ختمه و زرونه ختمه اي كتابانو قد جاكم رسولنا يا كن راغله تاسو ته موږ رسول صدا پار يو بيون لكم بيان کوي تاسو د پټي مصالح تاسو ته بياني بیاں کیتا سودا د پټه مسائل او د یکال راغلې د الا فطرته من الرسول په وخت باندې دلو د دا سلسله دان بياله سلام زمانہ د فطرته د عيسى عليه السلام متر سلام پر 500 شپک سو عمر تر او پیغمبر نو راغله الله پدغه دور کې په وخت باندې دلو د سلسله دان بياله سلام کې الله رسول را وليګ دا په دی دور کې وزیرہ ولی گا تقولو کراہیت ان تقولو یا الله تقولو دا چھے انہوں تاسو نظر آغل منگتا من بشیرین والا نظیرین نسو زیرہ ورک ان کے نیرہ ورک ان کے نا فقط جاکم بشیرون و نظیر پسر آغیتا زیرہ ورک ان کے کې روک ان کے, ان کے, ان کے, ان کے ان اللہ پار سمجھن د قدرت والا و ایز قال موسیٰ لی قوم یا قوم یسکرونی احمد اللہ علیکم او ازدل تا دو مثالو نبایا نئی او دا یو قسم پینزم ایسا دا خواد پدی کی تشجیئ مثال د متقاصلیونو ذکر کئی یا دا دو مثالو ذکر کئی پدی سالورم ایساو پینزم ایسا کی دا یو مثال لے چاچی بیلوزی کڑی دا پاگوی منتی آزا برا ای ایمان والو چرتا بیلوزیان نه ونا کایخه او ګربنی اسرائیل ہوتا دم موسی علیہ السلام قوم ہر بیلو زیو گرنو اللہ پاک دی کنه هر کله چې بیلوزیو کړه نو الله پاک زری لکړی دی پهو صلیخ خاله پهو میدان کې وخت دی او دې قسم ترغیب دی jihad تا چې کله تاسو د حلد او حرمت مسلې په یاندې د تدبیری منزل او سیاسي مدنيو په یاندې کنه سره شي jihad کلچی وی موسیٰ علیہ السلام بل قوم تو قوم زمان یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو منی ایجا اللہ فکم انبیاء کلچی پیدا کڑا اللہ پاک پتاسو کی پیغمبران وجع لکم ملوکن او جوڑی کڑیتا سو ملوکن بادشاہان یا ملوکن ازاد خلق فرعون نیازاد کڑے یا ملوکن بادشاہان ملک ستوی برا الله پاک دوی لبیا ہاری یو کوٹا ورکڑی دا ساوری ورکړې دے نوخہ دے ورکڑی دا دی زمانہ کی ملک سے تیو خوشی دا یہ ورسلی ورنو کر گئی اللہ پاکتا سو ملوک گرزو لیے ملوک یا سلسلہ دا ملوکو بدو کی راغل لگن وآتاکم معلمیوتی آدم من العالمین درکڑی تا استا آغن یا متنا چین دی تاسو لاچه الله کوم نعمتون درک اوس یو خبره در درمنه فرض شو تاسو دพลر پلار مکه دی عامالقه کوم نیولې ده رازه جوزه jihad او قومه زمادن نشیز مکه پاکه اگې کتاب الله ولکم جو حکم کړل الله پاک تاسو وتا یا فرض کړل الله پاک پتاسو jihad ده الله فرض کړل كتبه منا فرزا يا امره مقرريه منا مكو ولا ترتد ولا ادواركم مگر زه پخپل شاګانو پښې بتا سو تاوانيان وطن قلبو خاص نو دوه ارتوي موسی ان في قوم جبارين يا كن په قوم دې ضرور يو زراور قوم دې بازو با اسرائیلیت دی گنا وی عوج ابن عونق پاکیو چه موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم پا داغب پڑکی تا عبر اسمن چوٹ بگر زیب بز دا اسرائیلیت دخل غڑ غڑ جسمنو علی اللہ ورکڑیو طاقتور خلقو نو دوی و ان لن ندخل یقنا حتری داخل بنو شمنگا تردی پوری شی و زی دوی پخپله د دې کلینا ک پخپله وت لا مینا د دې کلینن نو فین نا فا انا بیا و منگا جودن نشو او ک دوی دو چرته دغلته ناس یوین جنب ور سره منكون د د مغنن ننه دا اور دوره سکو نو کنه وقال رجلان من الذین يخافون او یا دو تنو نارنه داد آقا سانونه يخافون چه یر ادل لیکن داد وطن سڑو سوی انعم اللہ والی داد وطن سڑی سو انعم اللہ والی یا منہ او یا تنو سڑو من الذین دا دا هغه کسانونو یا قافونو چې ګره کوله د الله پاکنا دا هغه کسانو چې د الله نه راځي کوله انعم الله علیهما احسان کړه د الله پاک په ویمنه بازي چې رسول الله پیغمبران ګرځول دي دوی دی قومونو تاسو وې ادخلو علیهم بابا دنه شی په دوی منتی البابا دروازه تا بابو الرحایا بابو بیت المقدس مرا نو فایزاد دخلتموه فانکم غالبون کتا سودن شیدي دروازه تن پس یقین انت سو بزروری اګوره خاص په با الله باندې فتوکلوا پسانو ساره کومینانی ور هر کله چې الله پاک دیو سړي نوم بیا ناخلی هغه تب یسري رجلا چاو کی بہادری و شجاعت و ک نو الله په صفت در رجولیت بیا غزي کړی چې دوه نارینه نو دا خبر او کړه خب. ادا نور لس مشران شو ناغو نقوا چې غد غشن قالو یا موسی اننا لن ندخل عبدا دوی موسی یا کیندن منګه حي چره داخل بنو شو دې کلي تا چره سو پرشي دوی پکی او کته خامغه زور لگا یې نن سات او ربک او جنگ یېګه یمو کو بدل تناسی یا فظبان تا و ربو بازيدار مجسمه و نوځه کي ذات او ستارب دي زخه بازي مان کي و يعين ربک مزامن زل ارشاد مدد ثیو کي ستار عبدالتاصرات او فقاتلہ انہا و ناقائد <نفقاتلائي> یو <نفقاتلائي> صحابی دی پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم تب <سلام> بدر کیوئی کرنے مقداد صحابی لان نقول لکا کما قال بني اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ایزا بانتا و ربکا فقاتلہ دمانگ <دا> تاتا نیو پیغمبرہ بدر مقدس سمره سخت مقدس ولكن امز ونحن مات در سره یو دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه او فرمایا ربنی لا املک الا نفسی و موسی علیه السلام ای رب زم انی لا املکو یقنا زق واسنلرم الا نفسی مگر دا خپل ځان او د رو اخفل پا ولی په پا مینزم په پا میند قوم نا فرمان کی بدوائی والا وخطف. نو چا بداوی کنا چرو رو رو دا دا پا اختیار کی گنیو نو علتم دلتا ربینی لا عمل الا نفسی و اور اور زما چې د لایم لیکو اغم اختیار علی مگر د نفس پر زوم وسنر مگر د خپل نفس ها زرور زما مو وسنرید مگر د نفس پر قال فینا محرماتنا علیهم 40 سنه الله ورته ول فینا پس یقینا طق مقدس ذیچکم محرمت علیم باندې پدوي منتي اربعین سنهن صلیخلا دیتا فرمته اعجازی وی چې صلیخلا و تاسو زده قلتا یا چرته وته بنشه یا تحریم شرعی دی چې دې ذکرې ناموز د دې ز مکینه متعبار نه وزه ميدانی تیز دی حيران بوي پرېشان بوي فنارو دي پدې مې راکي پدې ځما کا کې نو فلا تا س على القوم الفاسقين فسخ په غمجن حمجان نشيتا په کوم نافرمان منته فلا تا س على اقابهم د دوی په دې سزا منې خپنش او وتلو عليهم نبب نيا ادم بلاق قرب قربانا فتقبل من هذه ما ولا من الاخر دا اوسه دویم مثال دا نغځه حد ذکر کئ چاچه بیلوځی کړي دا اغزل ل شه ده خوسران شه ده هران شه ده بیا خپل شه ده دا علیہ السلام د زامن اول سلبي زامنو قابل حابل کرچه قابل بیلوځی کړي دنو زريل شه ده بیان کا بدوی منتی خبر دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق پریشتیا بالحق یعنی بالحکمہ ایز قرب قربانن کم وقت چی قربانی اکڑا دویم جدا جدا دوڑو قربانی اکڑا باسو مفسر انده ذکر کړی شپږ خور منتروان شو ویژه دا باګه چا تملېږي چا غا چا قرباني قبوله شونه بسر امت کې د وخت سر نه قرباني دا سلسله الله پاک اخره وکړه بس دوی قرباني وکړه دا حابل نیت کې اخلاص او دا, دا نیت کې به اخلاص نه یا وداغه قربانی خوانو د بل بخنوان او فتقبل من احدهما پس قبول کړه شوادا قربانی دی او ولم یتقبل من الاخر او قبلنا شوادا بلنا او راغ دیو قربانی اوسې زر د بلونه سې زر نه د پړوکه په غوس حسد راغی حسد د وجنا د ق وجنرادی د بل عیذت چینه ټینګی یی کړه یا وداغه نو ویبل زغه خامہ خطا وجنم لاقتلنا اغه سړے ماخ سره اخلاص ځان کې پیدا کا يقينا من قبل وی عملنا المتقين د اخلاص كون کنا ځان خپل عمل کې اخلاص سره والا نو فتق الله انما يقبل الله من المتقين نو فتقن ځان کې تقوا را والا تق otherwise dewaj nam lain ba sat taila ya da kale taqtulani ka ta ugd ki matalas chi ugd de malara ugud ki talas pal da para de wajl uzama nay maz ugd un ke talas pal ta ata chi ugd nam ta dara wala in ya khaf Allah قتل لیو دفاع قتل دلتا حابل دانوی چیز دفاع قتل نکو خوزتا وجنمنا والی چیز داللہ نے ایرے گا سوچی داللہ دا نے ایرے گیا قتل لیو نکی بیایوینی اوریدوان طبو اب اسمی اسمی تمام اشکالات پاکی ختمی، چاگی پسی بیا نزو اینی او ریدوانن تبو آبی اسمی یقیدن زغوارمان چاکتا شی پا گناہ دا قتل زما و اسم کا او پیرادی دا گناہ استا نفتکون من اصحاب النار پا شیبت دا جہنم یانونا وزالک او داغه سزا ده ظالمانو دا نو فتاوات له نفسه قتل اخيه بد دی خبر دمن یاسر نه لري کړه نو فتاوات له نفسو پس خسته کړه د تنو زده وزن درور داد نو فقط له پسوی وجه قابلو کې قابل وی قابلو لګید قابل وی نو فاصبا من الخاسرين پښو دې د توانیا نو نه هر یان شرور می وایستر کی کولا شدا می سر اوس د سره بچو زګد الله پزباک من اولنه مړیداخه اولو من سن القتل اولنه مړیدا کړه نو فبسل غرابا يبسو فلارض وس اولیګ الله پاک غرابن یو قارغ یبحث فی الارز کن استله کول پزما کی د دې د پارچو خیدتا کیف یوارې سواتاخی جسنګ سیاغی پا بر بندوولو سڑے خپکی سوانا مرادل تر تمام وجود دیخ بدن اس تقدیر چکی فعبا اصل اللہ غرابا اصل کی غرابانی او ناگوی جنگو کنو یو بلو وجے ناگو بلو لگی جو زمک کنستل شورو بس اللہ کار غراولیگا آقا دا سی زمک کنستل دا د فکر جوڑا ولو دا پارا دو چیول دیا سڑیا دغه مته اشاره ملای نو وی ول های افسوس دې مانرا آی जस्ट واناکو نا مصل هذا زه کمزور شوم د دینه چې زوې په شاند دې قرغه فواريان صوات اخي وجود درو خپل نو فاصب من الناذمین وسوگر دې من الناذمین د حیرانونو نا د متحیري وړاندوګر په یمانانو حیران چې وای کتل دوی زه بس دغه قرغه په شان دمر عقل رکھے اوای کنه ځا کانل غرابو قوم صيح ذيهم سبيذ الحالکین بد د قره نه د من النادم دانا چې په دا قتل خپو او داگر زول نفع اصبع منن دا دیمین پس اوگر دیده د دی دی حیرانونا دمتحیری سامانا پرون مدا کر یا پس اوگر منن دیده دی خبیمانونا سامانا چی پرون مدا دفن کرده ایخا من اجل زالی کا کتب نالا بنی اسرائی لا وقفہ کوای See you